Azt mondja az Ádám, hogy van egy kis fül, ahol megint megtalálják a csakhang funkciót. Úgy csinálunk mi itt műsort, hogy mindig valami meglepetést okozzunk önöknek, hogy véletlenül se megszokásból hallgassák a műsort, bár ennek a veszélye az én személyemből, valamint az általános nemzetközi helyzetből fakadóan egyébként is lehetetlen. Mit Mégszerűen! A hőmérséklet, figyelj, fantasztikus. Bár minden olyan jó lenne, mint a hőmérséklet. Fia, hőmérséklet, most így is, tehát máskor is jövök. Az Ádám azt mondja, hogy van valami hangizé, János azt kérdezi, hogy milyen a hőmérséklet. Komolyan, anyámban volt utoljára ilyen. Hogy tetszenek lenni? Annyi kérdést föl tudnék tenni, tele vagyok vendégekkel. Tehát tényleg a Varga Judittal az a legnagyobb probléma, hogy a csirkefarhátról valami baravi drága órát hordva ír, vagy beszél, hogy tényleg Ungár Péternek ez a legnagyobb gondja, meg a pont ponthunnak, vagy tényleg erre iszik a vendég vitrai után szabadon. Tényleg csak egy kérdés a sok közül meg ez a csányi féle izé emelés. lesz, hogy ez hogy van, hogy ugye nulla tolerancia, zéró tolerancia van nyugaton, és hogy akkor bevezetik a vénaszkennert, hogy most tényleg, hogy mi itt most egy állatkertben élünk, vagy egy nyugat van a hanyatlóban, mert olyanokat várnak el, amit mi nem tudunk, mert nem is akarunk teljesíteni. Te vagy vagyok kérdéssel. Mert az a kérdés, hogy anyukámék megtanították, hogy köszönni kell. És akkor ez ugye egyértelmű volt. Jött, és tabácsi köszöntem, vagy nem köszöntem, és akkor rám szóltak. De most akkor itt, Kelet-Európában mi hordunk fekete trikót, de azt Angliában nem szeretik, meg Franciaországban sem. Hát komolyan mondom, tele vagyok jelentős problémával hogy akkor most Polyák Gábor demokratikus úton akarja intézni a sajtóváltozás ügyeit, de vásárhely Mári ezzel nem ért egyet, hogy most forradalmi helyzet van, vagy nincs forradalmi helyzet, mindez pénteken másfél perccel hét óra előtt, hogy ez önöknek, hogy hogy smakkol, hogy smakol, ahogy ezt a nagypapám annak idején mondta. Vagy mi foglalkoztatja önöket? Fúj a szélbe? Fúj a szélbe. Mondjanak már valamit, nulla hat egy, Igaz, hogy a bolgár műsor nem reggel van, de már biztos rég betelefonáltak volna. Yeah. Bár ha azt kérdeznék, hogy szeretnék-e délutáni betelefonálós műsort vezetni a vagy, amit ha bárki felajánlotta volna, akkor nem szeretnék nekem. Ez így nagyon jó, de itt a felsoroltakkal kapcsolatban, vagy azon kívül sekkének nincs valamilyen menő gondolata. Ma a 2000 fogal. 2022, január 28 a péntek van. A pontos idő hét óra van. Ez a Kéfei minden, amit az aznap, hogy tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14-jével aluliaknak nem felette, és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ne ne aggódjanak ezt a négy dolgot még meg tudom jegyezni. ha nem telefonálnak sok idő úgy sincs rá, akkor felhívom a Filipovat a Navracsicsot, a Horvát Csabát a Nemes Gábort aztán elhúzok innen 061 712.42, Én felajánlottam, hogy beszélgessük. Nem akarnak, nem fogunk. Jó reggelt! Ha valaki azt mondja hogy a KFJ Jancsiból egy, egy héten csak egy napot uh, hallgathatnék, akkor a Filipok miatt biztos, hogy a pénteket választanám. Biztos jó esik a Filipovnak. De, de ez nem udvarlásképpen, de, nem vagy ez értem. de abszolút, tehát annyira, ha más nem tudok, akkor őt biztos valahogy megpróbálom meghallgatni. Viszont engedje meg, hogy akkor visszamenjek a gyerekkorába, vagy nem tudom hova, visszaemlékszik arra, hogy mi volt az, ami a Filipovval egyenértékű volt gyerekkorában, ha. és most ne a karácsonyról beszéljünk, hanem tudom is, én egy bizonyos nap, amikor találkozhatott egy kislánya, vagy mákos volt ebédre, vagy találkozhatott a nagyszüleivel, visszaemlékszik egy olyan napra, hogy tudom is én szerdánként, csütörtökönként, vasárnap délutánonként, tehát honnan tudjam, ön tudja, volt ilyen, vagy visszaemlékszik ilyenre, vagy sem? De, hogy mi a, bocsánat, mi volt a az a hogy, hogy, hogy... Hát ugyanígy, hogy a péntek reggel várja a Filippon ja. miatt, várt-e valaha hát, is... Ez volt olyan, igen, amikor uh, mentünk a nagymamámhoz hétvégenként. A szerette? Igen. Mi volt benne a jó? Igen fú, minden, terültelői asztal. hogy nem ételként, hanem Éh, jó. Aki okay, akkor játszottam. most a távol a Filipovnak. Mi a jó a Filipovban? Ö... Az jó, hogy tisztán lát dolgokat. Most ez lehet, hogy... Nem, de teljesen... Én egyet értek önnel, és emeljük, hogy tisztá tisztán, láda, de ráadásul hogy egy emelkedett pali. Ki látja, vagy, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát nem... Abszolút semmennyire se elfogult, hanem csak a, a tények tényleg fele igen. Engem egy olyan orvosra emlékeztet a gyerekkoromból, aki olyan atmoszférát kelt, hogy nem tud olyasmit csinálni, amivel kapcsolatban én, aki félek egyébként minden beavatkozástól, ne szavaznék neki bizalmat. Igen, igen, pontosan, pontosan. Úgy, úgy érzi az ember, hogyha mindenhez értene és mindenhez hozzá tudna szólni. Olyan ö, mértékben amennyire ő ezt megteheti, tehát amennyire ért is a dolgok. Igen, igen, igen. Szegény Filippo volt, megvert ezzel a sors, hát illetve sokat tett ezért. 061 C. Gábor küldötte egy adit, amit Hobo ad elő, de most a Hobo 77-dik, tehát a Hobo 77 koncerti kitartok emellett, a verzió mellett, aztán jöhet a is. 061-1 712.42. 12, 42. egy telefon még belefér. Jó reggelt! Apukámtól számtalan mondást örököltem. Az egyik mondása, ugye ő orvos volt, azt mondta, hogy ő nagyon szeret orvos lenni, és nagyon szeret gyógyítani, csak a betegek ne lennének. Ezt már hallottam tőled, igen. Ami ugye konkrétan az emberekről szól, az együtt nem működő hálátlan emberekről, de nem volt benne egy taxatív felsorolás, nem volt benne, nagy hálátlanok, vagy nem tartják azt meg, amit apám mond, hanem csak így, hogy az emberek is. Ha azt kérdeznéd, hogy így péntekre öt nap kejfejjancsi után hova jutottam el, akkor azt tudom mondani, hogy imádom azt, amit csinálok, csak az emberek ne lennének. Lásd még a borzalmas nagság. Annál rosszabb, mert az egy szűkebb kör. Én nem az MDF-ről beszélek, az emberekről úgy a generál. Uh -huh. Az emberi természetről. Bár ugye most te a műsor legelején nem tudom, hogy hallottad-e, de ugye kaptál egy kiemelt jelzőt közülük. Köszönöm, Lélek, megtisztelő. Te hogyan tudsz elvonatkoztatni, vagy el tudsz-e vonatkoztatni attól az emberi tényezőtől, ami... Tehát tényleg, hogy hogy hozhat bennünket a márkiza ilyen helyzetből, hogy azt mondja, hogy hát a hat párttal való együttműködés az nightmare, ugye ezt mondta, Ez pedig ugye rémálom akárhogy vesszük, mert mondta, hogy nem rémálmot mondott, hanem nightmare -t. De hát ez a nightmare, ez még mindig jobb, mint a Fidesz. Tehát, hogy valójában az emberiségnek, vagy Magyarországnak mindig két opciója van, csöbörből vödörbe? Vagy itt vagy te harmadiknak, de nem vagy hajlandó a politika mezején lépni? Hát, a, hogyha elvonatkoztatunk ennek a kérdésnek a párpolitikai részeitől, azt szerintem sejthetett, hogy unalmasan én erre mindig azt fogom válaszolni, hogy nem... Nem valószínű, hogy ezt a munkát végezzem, hogyha ezt gondolnám, hogy mindig csak két lehetőség van, vagy vagy mindig be vagyunk zárva a rossz és a rosszabb választási lehetőség közé. Szerintem ebben nagyon sok az önszuggetció néha. Tehát, hogy el lehet hitetni magunkkal azt, hogy nem lehet jobb. De mi többek között ezzel nem próbálunk tenni. Tényleg hallgattam Csányi Sándort, és néztem is, aki nagy valószínűséggel, ahogy a Rényi könyvet olvasom, hát... Mindenki, aki korábban volt MLS elnök, senki se jó voltából, saját jószántából lett emelesz elnök, leszámítva egy-két ember de a csáiról nem feltételezném. Neki ez egy utálagatásnál ott volt, és ezt el kellett vállalnia. És arról beszélt, hogy hát az a helyzet, hogy Nyugat-Európában zéró tolerancia van, ha egy ember bekiabál, hogy négerek, vagy vissza a fára, vagy buzik, akkor pedig lenn, ilyen szankciók vannak, és hát most akkor befogják vezetni válogatott meccseken a Fradinál már nem működő vénaszkennert, és ő csak by the way mondja, hogy egyébként Nyugat-Európában a fekete trikót se szeretik, amit nálunk hordanak, és akkor azon gondolkodom, hogy mitten. Mi közép-kelet-európában egy barbárnév vagyunk, vagy azok vannak ott túl kifinomodva csöbörből vödörbe? Azért nevetek, mert most láttam nemdig a Youtube-on egy felvételt, ami 1920- nem is tudom, 23-ból származik, és az idős egyébként tökéletes angolsággal próbálja meggyőzni a külföldi közönséget arról, hogy a magyar az nem egy barbárnév hanem tulajdonképpen az európai civilizációnak egy hasonló fokán van a lakosságnak egy része, mint a hallgatóközönség. És hát látszik az, hogy, hogy úgy érzi, hogy, hogy, hogy emellett nagyon-nagyon nagyon hosszan kell érvelnie, mert kétséggel fogadják. És csak azért mondom, mert. De mi hozza a... aponyit ebből a helyzetben, hogy neki így meg kell győzni a jelenlevőket? Hát ő akkor már ilyen utazó politikus volt, aki a, a közvetlenül trial után a magyar ügyet próbáltak képviselni a nemzetközi szintéren. Tehát ennek volt egy politikai kontextusa, csak azért idéztem fel, mert ezek a diszpozíciók, ezek úgy látszik, hogy tartósak és visszatérnek száz évvel később. És ez majdnem pont egy száz éves felvétel most, hogy belegondolok. Egyébként érdemes meghallgatni, bámulatos az angolsága. Én nem is tudom, hogy akkor hogy lehetett megtanulni így angolul. És sikerült meggyőznie? Nem. Természetesen nem. De valószínűleg, valószínűleg, valószínűleg Magyarországon is kisebbségben lettek valakik, hiszlek neki. Ugye én abból élek, hogy az embereket figyelem, és tulajdonképpen nem is az eszemmel dolgozom, az eszem már csak a gondolataimat irányítja, nem figyelek. Akkor is, hogyha úgy tűnik, mintha nem figyelnék. A csányinak legalább annyira beszédes a szövege, mint ahogy egyébként a mimikája is, az beleértve, hogy a csányi azért ugye nem egy, Igazán beszédes az, de ahogy ezt az egészet előadja, abban benne van. Hát szóval, hogy én nekem miért kell ezzel foglalkoznom, hogy én ezt hogy utálom, hogy én most itt ülök és erről beszélek, miközben tudom is én. És akkor most nem sorolom meg fogalmam sincs, hogy mi minden csinálhatott volna az M4 sportcsatornámban a nyilatkozatán kívül Csányi Sándor. De hogy benne volt az egész helyzetnek egy ilyen kvázi utálata. Hát első, ismerem egyébként ezt a lelkiállapotot, meg ezt az érzést. Én mindig azt szoktam hogy ezért érdemes az embernek tartalék tereket tartani a magának. Tehát olyan olyan dolgokkal is foglalkozni a munkája mellett, a mellett amivel kell foglalkoznia, ahol, ahol az emberi természetnek vagy a valóságunknak egy másik oldalát Igen, csak az a kérdés, hogy ezek között, a rendszerek között mekkora az átjárás, mert hogyha kicsi, akkor az egyikben föltöltődik, de az egyikben való föltöltődés az nem pótolja a másikban való apadást. Szerintem részben tudja. Tehát a, most bocsánat, a saját unalmas példámat tudom mondani, de nekem a politika mellett az mindig fontos, hogy naponta legalább egy vagy két órát tudjak szép példámat olvasni, ami például rá tudja érdezteni az embert arra, hogy, hogy akkor is, hogyha néha csak a kétnek az egyik oldalát látja, azért az ember egy összetettebb lény annál. Sőt, néha a, a nagyon nyomasztó felszín mögött teljesen érthető motivációt vannak, amelyek összehogy. De szeretem erre például jól művészet, hogy ilyen szempontból nem, Szépárált elefántsontolóinként, de fel tudjon tölteni, és egy kicsit rá tudjon a szemedet másra. Hát akkor most eladom neked Mortonéba szövegét, akivel összefutottam a Báren koncerten, ahol a fiával Mozart darabokat adtak elő kettesben. Kapa és fia, és akkor mondta utána a Marton Éva, aki mindehhez is ért, de nagyon szellemes tud lenni, vagy legalábbis akkor az volt, és mondta, hogy az volt a koncert, tehát számtalan dolgot felsorolt, de mondta, hogy között az a probléma vele, hogy nem jött át a módszert, és ez úgy bennünk nagyon megmaradt, ez a nem jött át a módszárt. Nem mondta, hogy otthon maradt, vagy hogy hol maradt. Tehát én is most így vagyok a szép meg az összes többi mellett, hogy közel megyek hozzá. Lehet, hogy a Daniel Barenboim hibájából, vagy az én hibámból, de ezen a héten nem jött át a módszert a szóképletes értelmében. Ez viszont sajnos elkerülhetetlen, ez az emberi állapot. Igen, csak úgy fáradok el, hogy, hogy közben nem fáradhatok el, mert amit csinálok, azt fáradtan csinálni nem lehet. Uh -huh. Most csak az egyetértős sem jelöl. Hallhatod. Én ezt értem, de hát beszélgetünk, itt nem, nem örökké el kell beszélni, sőt, Tartok tőle, hogy akik bennünket figyelnek, azok alapvetően miattad vannak itt. Hát... Um, de, de most ezt ja. hagyjuk, tehát igen. Igen. Mivel mi, mi, mi, a, mi a hét címer a Filippo Uh, hát most a napi tesztemés is akaradni. Figyelj, hadd meséljek el neked egy történetet csak Hasnál. a címer állatról, de tényleg, hogy szóval ehhez mit szólsz ez a történethez, és már előre látom, hogy ezt elfogom mondani a Navracsisnak, és azt fogja tőlem kérdezni, hogy mit akarok én ezzel, miért bántom állandóan őt különböző történetekkel, én meg komolyan mondom, a Navracsis féle beszélgetéseket nincs az a vatta mennyiség, amit én ne vásárolnék meg, hogy hogy ő azt mondja, hogy ő nem sértődik meg, de hát igen, hát végül is ilyet lehet mondani, hogy nem sértődik meg, de az embernek mégiscsak ez az érzése. Éj, Két dolog is van, már találtam egy másikat is. Éj, éj. Ez zse igen, zseniális ez a történet, mondhatom neked? A 444. Azt írja a Remete József sümegi fideszes képviselőt nemrég ítélte el a bíróság természetkárosítás miatt, mert egy barna medve kitöbbött tetemivel kereskedett. A képviselőt a bíróság egy évre próbára bocsájtotta a demokratikus koalíciós vadai most azt is szerette volna megtudni, hogy mi lett a medvével, de tényleg hogy az embereknek mi mindenre van idejük. Ezért írásbeli kérdéssel fordult az agrárminiszterhez, hol fogják elhelyezni Remete József természetkárosítás miatt elítélt Fideszes Sümneki önkormányzati képviselő tulajdonából elvett barna medve fejjel együtt kipreporált bundáját. Ez ugye a Navracsisnak a területe Válaszában Nagy István, agrárminiszter azt írta, a preparátumot a Pest megyei kormányhivatal koboszt el tavaly áprilisban, majd a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Sümegváros önkormányzata által üzemeltetett Sümegi Afrikáriumban helyezte el. ez a történet, ezt örkény írta? Pont, pont, pont, ez volt a fejemben, ez olyan. Te látod ezt a nagy Istvánt, amint azon gondolkodik, hogy mi a franc hogy csináljen ezzel az elkobzott fejjel együtt való medvével? Remélhetőleg jó az adatbázisot. Elkezdtél valamit mondani. Azt mondtad, hogy két történet van. Van, van, itt, egy, van itt egy másik is. Ez nagyon tetszik nekem. Finnország az egyetlen európai állam, amely olyan nevet választott a nemzetközi holokauszt nap számára, amely nem utal a zsidó nép tragédiájára, hanem általános üzenetet fogalmaz meg. Elnézést, ha rosszul ejtem, Finnül a Vajnojen, Ukrien, Muisztopiva, azaz az üldöztetések áldozatainak emléknapja nevet kapta január 27-e, tehát a zsidó nép ellen elkövetett népírtás nem jelenik meg az elnevezésben, majd enyhítő körülményként megjegyzik, hogy az angol fordításban benne van, de a finnben nincs. És az az indoklás egyébként, hogy a szövetség tagjai azzal érvennek, hogy a jelenlegi semleges elnevezés hatására idővel feledésbe merülhet a holokauszt emléke, és más kisebb-nagyobb üldöztetést elszenvedezett csoportok fordítják maguk hasznára az emléknapot. Próbálnák ezt nálunk megtenni, amit Finnországban, mert egyébként én ezt a logikát értem. Értem, hogy hogyan de nem ismertem ezt a történetet. Hála jó Istennek, végre valami nófúmmal elő tudtam állni. Na mondjad, mert hallottam, hogy te is elő akarsz állni valamivel. Ö, nem tudom, bocsát, nem tudom, hogy mire, mire gondolsz. Az, az eszembe jutott közben, hogy, hogy, hogy, hogy azért, az élet, azért az élet az tényleg ad nagyon sok alapanyagot. És hogyha már az őrként emlegettük, akkor ez egy érdekes dolog, hogy az őrkényezmus az hogyan halt ki a magyar mondjuk, tehát az oloszoknál a mai napig is, akik hát nem a történelmük legdicsőbb korszakát éri, létezik az a hagyomány, hogy abszurdban, szatírában egy kicsit el tudják távolítani a hétköznapi keserűségeiket. És én sokat gondolkodom, tehát hogy mi az a, mi az a kortárs regény mondjuk Magyarországon, amelyik egy, egy, egy érzékletes vagy önreflexióra alkalmas tükröt ad a jelenről. Sokan megpróbálták megírni, de de valahogy ez, mint hogyha ki kiveszett ki volna rálunk. Nem tudok rá válaszolni. Hát mondhat példát, hogy te, te már látod, ezt, te látod a 2020-as évek Rokonok címregényét, vagy nem, nem tudom. Nem, én, én Miskolcon jártam a múlt hétvégén, és két fantasztikus darabot láttam, a Voyager-t, valamint egy, egy táncdarabot, és ennek kapcsán megnéztem a kubrick újra nagyon hosszú idő után a mechanikus narancsot, és hát teljesen hatás alá kerültem újból. Szerintem az első telefonálódnak a nagy most már, most már nagy erőkkel cáfoltam, úgyhogy akkor én is egy ajánlóval élek. Mi megnéztük a Kajfesztéfa Ungánt, ami most már majdnem tíz éves, ahogy belegondolok, és nagyon jól öregedett a darab. Tehát elképesztő, hogy mennyire friss tud lenni. Az ugye, az ugye a korunkról szól, és egy színházi tiker elképesztően jól öregedett. Tehát akkor nem gondoltam volna. Ez ugye Pintér Béla, hogyha valaki nem látta volna. Te láttad? Nem. Mi, Nem láttad. De mi, mi, János. mi, mi, János. mi János. ez? Akkor megértem, akkor megérte, ha már beszélgetnénk. Menj el. Pintérvéle de... a KSZTV Ungern. No. Ez neki egy klasszikus darabja, az egyik legjobb. És uh, most az újpesti... Hívják ezt a Up. rendezvényhez? Mi... Up. Up. Ott lehet látni. Egyébként a járképesztően szívvalós új, új rendezvényteremben. Igen, ott, ott már já jártam. Többször. Én nem voltam még, nekem ez volt most az első alkalom. Marha jó hely. És a darab, darab az, az nagyon jó. Tehát szerintem az pont a mostani állapotodon nagyon sokat segítene. Jó, rendben van. Nem hiszem, hogy most fél nyolckor föl tudnék állni. Este pedig <gül> Bárta Árgericsre megyek, úgyhogy holnap vendégségbe megyek. Úgyhogy a ma holnap az biztos nem játszik. Jó, hát jövő héten is is lesz a dolog. Mesélj még valamit, hogy ne én kezdjek el valamit megint. Hát tudod, hogy történetén alapvetően inkább reagáns vagyok, mint... Ja, utatom, mit kezdjük azzal a történet? Ja, figyelj, nekem a 444-en nagyon vegyes viszonyom van, de azt hiszem, hogy egész nagyvonalú tudok lenni. Tehát én beszélgettem Kis Ambrus főpogármester helyettessel, is. Ő azt mondta, okay. hogy ő nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy megsértődjön, és bellem is egyre kevésbé szól a sértettség. Meg tudok sértődni, szíre szóra, de az, hogy egyfolytában a szóljon belőlem. És volt egy sportösszállításuk, és én kértem tőlük, hogy aki ezt összeállította, az hívjon föl telefonon, de nem hívott föl, lehet, hogy nem kapták meg, lehet, hogy nem akcentált, lehet, semmi szándékosan nincs benne. Két, Wimbled, két ausztrál opel jelenet van benne. Az egyiken a királgász dühében előtte egy labdát, és azon eltalál egy gyereket, és ettől a közönség teljesen az Ausztrál ellen fordul, aki teljesen zavarba jön, mert fogalma nincs, hogy ilyenkor mit kell csinálni, a nép elkezd tüntetni, egyáltalán maga a tenisz etekintetben valami olyan színházzá tud válni, hogy valami elképesztő, elteli kb. 30-35 másodperc, ami iszonyatosan hosszú idő, és aztán fogja magát, elrohana a tenisz zsákjához kiszed belül egy ütőt és odaadja a gyereknek, e, aki e, ugye az a gyerekarc látható, ami az egyik legszebb gyerekarc, ugye, aki még sír, de már majdnem nevet, ez ugye amikor a, a, az eső után előjön a nap, valami egész hihetetlen jelenet, és egyben a közönség befogadja, aki rolgaz. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy az érzelmi feltöltődés ez a 444 ezen a héttel egy tízes kellán a járult hozzá, és van egy másik jelenet, a meg a cicipász, és közben azt gondold el, hogy a Jurosportnak a kommentátorai ebben a jelenben észre se veszik, hogy mi történik. Tehát végig beszélnek valamit, amint a 4-44 és csak sport van kírva, nincs szerző, észrevesz, hogy a cicipásznak oda kéne adni a labdaszedő lánynak. Egy lányról van szó, egy 18 éves lányról. Egy teniszlabdát, de nem tudja odaadni, mert valami van a pályán. A csótájnak azonosítja a 444.hu, de nem derül ki... Az derül ki, és egészen elképesztő, hogy a cicipász oda megy, rájön arra, hogy miről van szó, mert ugye a lány egész egyszer megtorpa, mint aki egeret lát. Tehát, bár most nem érdemes egybevetni a csótányt és az egeret, de egy olyan, ez egy színházi jelenet, tehát egészen elképesztő. A közönség nem is érti miről van szó, a kamera sem egy nagyon közel hozzá, de azt is megírja a 444 hihetetlen érzékletesen, hogy a cicipász nem lép rá erre az izére, ami épp úgy lehet szarvasbogár méhecske vagy csótány, hanem rárakja az ütőjére, elmegy 12 métert, és valami semleges területre dobja be, a lány a mosolyog, és odaadja a labdát. Két olyan jelenet, nekem ez volt a Pintér Béla a hétem. Ez szép. Amikor az élet egy kicsit elkukucskál a rendezvénynek a színfalai mögött, de még egyszer mondom, a, a kommentátorok ebből semmit nem vesznek észre. Uh -huh. Semmit. De ez így, ez így jó. Gyönyörű. Gyönyörű. Mit kellett volna csinálni ezzel a medvével? Hát ezt meg én nem Nem tudom eltemetni. Mit csinálnak a, a medvékkel ilyenekben? is. Én csak azt érzékelem, hogyha el fogom mondani a braccsisnak négy perc múlva, vagy nem tudom, hány perc múlva, akkor azt fogja érzékeltetni velem, hogy én ezt is miért akarom az ő nyakába varni. Hát ilyen ez a Igen. Az egy nagyon nagy tét egy politikus számára, nem Navracs bárki más, hogy megválasztja a népképviselőnek, vagy sem? Az az ő helyi értékét az életében, a pártban, mert a pártban igen, de az életében is ugyanennyire meghatározza. Tehát egész egyszerűen nem választják meg, ahol úgy éli meg, mint aki nincs? Igen. A, érdekes ez a kérdés, amit fel teszel. Itt, itt, itt van, van egy nagyon érdekes mechanizmus, ami én most gondolkodtam ezen a hétben viszonylag sokat meg az elmúlt hetekben, hogy mi hogy mit jelent egy politikusi karrierút egy országban. És most, most jó, hogy a beszélgetésünk végén kezdtünk el beszélgetni, de, de azt nézd meg, hogy Németországban hány embert is fel a szociáldemokraták közül, akik most tényezők, ahhoz képest, akik mondjuk tíz évvel ezelőtt voltak, vagy 15 évvel ezelőtt. És hogy, hogy, hogy ott működik valamilyen intézményes rotáció, hogyha valaki elhasználódik, akkor találnak neki mást. És Magyar, Magyarországon ez most ez nem, nem, nem a konkrét személyre mondom, akiről beszélünk hanem általában, hogy nem látod ezt a, ezt a fajta intézményes rotációt, hanem aki egyszer előre jut, az, az azonnal nagyon nehezen tud eltávozni. Ami egy picit olyan, mint hogyha a, a, a testnezzei nem cserélődnének időről időre. És miért van ez így? Hát, ezt a, én nem hazudnék azt mondani, hogy megvan a megfejtés. Kicsi ország kicsit, ki azt lehetne mondani, de ez nem, ez nem így van. Tehát én látom azokat a teleket, ahova vissza lehetne borulni, hogyha valaki már többet árt, mint használ. Val, val, valami itt nem ezt, nem felé halad, de ezen én most, mostában sokat gondolkozom. Majd egyszer, hogyha megfejtem, akkor elmondom neked. Csak maga a jelenség szerintem érdekes, és nem nagyon szoktunk beszélni róla. Ez jó vagy rossz? Én, én jobbnak tartom azt, hogyha van versenyhelyzet és, és van változás. Tehát egészen egyszerűen a, a, a, az emberekhez való kérdés, ami a politika végső soron, az egy kiszáradni képes dolog. Jó, jó az, hogyha új emberekért lehet rajongani, vagy új embereket lehet gyűlölni. Hogy egyáltalán meg tud változni a politikának a, az, az innovatív képessége. És megint csak mondom, ezt nem a Tiborra vonatkoztatom, hanem általában, hogyha megnézed a magyar politikát, akkor hát lassan változnak a dolgok a, az egyes pártokon belül. Két fő? Igen. Egyelőre negatív. Jó. Ja. Maradjon is így. Úgy legyen. Minden családtagnak Édesanyádat is beleérsz. Viszont. Szia. Szerusztok. Igen. Bennem van a hiba, hogy én megpróbálom szeretni a riportal ezt, ezt nem tudom. Én ezzel nem tudok tanácsot adni. Mert? Nem tudom, csak eszembe jutott. Ja, nem, szerintem. Hát azt nem tudja, mert az érdekes egyébként, amikor, azt én is megfigyeltem, hogy, hogy nehezíti szerintem szakmai, hogy mondjam, Lapmailag nehezebb kommunikációs helyzeteket tud előidézni az, amikor újságíró és politikus például barátságban vannak egyébként. Szentem nem nehezebb, izgalmasabb. Izgalmasabbnak mindenféleképpen izgalmasabb. Lehet. Én például nagyon megpróbálom szeretni a Filippóvait, és azt követően, akár iszi, akár nem, másféleképpen megpróbálom önt is szeretni. De aztán megpróbálom szeretni a Horváth Csabát, és megint másféleképpen a Nemes Gábort. Nem nagyon van. Tudja, mi jutott az eszembe? Az jutott az eszembe, hogy én hétfőn fogok beszélgetni a Steinmetz Ádámmal a sportról, úgy általában generál, ahogy mondta annak idén anyukám, és tegnap este ez jutott az eszembe, most teljesen őszinte leszek önhöz. Kerteletlenül. Nagyon fáradt voltam, keveset aludtam, és ennek egy pinatában az jutott az eszembe, hogy én nem akarok beszélni a Steinmec mert ő a Jobbik tagja, és én nem beszélek Jobbikosokkal. Ha felhívnak Jobbikosok, akkor bármikor beszélgetek velük, de én nem beszélek Jobbikossal. Mi hazánk mozgalom belivel se beszélek, ha engem felhívnak, akkor beszélek velük, én nem hívok fel mi hazánkos embert. És a holokauszt emléknap kapcsán az jutott az eszembe, hogy a mazsihisz közre adott egy sajtószemlét, amit talán az országos a támaszkodik valamikor 5 óra előtt, és abból hiányzik a jobbik, és azon gondolkodtam, hogy vajon azért hiányzik-e a jobbik, mert egyébként a mazsihisz nem szereti a jobbikot, de azért hiányzott belőle a jobbik, mert a jobbik se a párt elnöke, sem pedig maga a párt öt óráig nem nyikkant meg, és szándékosan mondom, hogy nyikkant meg, és akkor 6 órakor, vagy 6 óra körül Jakab Péter közé tette ugyanazt a szöveget, mint Márkizai Péter, és azon gondolkodtam, hogy a holokausz emléknapján tök mindegy, hogy reggel ötkor, vagy este hatkor tesz-e közé valaki egy szöveget, beleértve, hogy megengedheti e ma Magyarországon valaki, hogy ne tegyen közé egy szöveget, és nem tudtam érzelemmentesen viszonyulni ehhez, és valószínűleg ez is rányomta a bélyegét arra, hogy akkor mi legyen ezzel a hétfő interjúval, miközben Steinmetz Ádámmal én úgy ismerkedtem meg, hogy ő hívott fel adásban, mert valamilyen dologról volt szó. Ilyen mértékben befolyásolnak az érzelmeim. Ha érti, amit mondok. Értem, értem, és Szerintem, mindenkit befolyásolnak az érzelmei. Vannak, akinek... Az a kérdés, hogy megengedheti a -e magának azt é, a luxust? Így van, hogy van akinek, igen, tehát van, akinek vannak olyan kötelezettségei, aminek következtében nem engedheti meg, van, akiben megengedheti, szerintem szerencsés szerencsésedben, aki megengedheti magának. Vagy azért, mert ő alakította így az életét, vagy azért, mert azért ilyen pozícióban van. Egyszer már mondta ön ezer éve, hogy a holokauszt az vékony jég, sose fog elfelejteni. Megengedheti Magyarországon ma egy párt magának az, hogy ne emlékezzen meg a Holokauszt Én Szerintem nem. És azt is megmondja, hogy miért? Azért, mert a magyar kollektív emlékezetnek egy olyan traumája, olyan eseménye, ami, ami kapcsán jelezni kell azt, hogy, hogy, hogy mi is a magyar nemzet történetének egyik fontos eseményének tartjuk. Pontos mérföld közének, hogy... Tehát nem, nem azért, mert hogy minden évben bizonyítani kell, vagy ki kell állni, vagy aláhúzni, elhatárolódni, és a többi, hanem azért, hogy jelezze, azt, hogy igen, ez most egy olyan fordulóponthoz érkeztünk, amikor jelezzük, hogy mi egy, egy közösség vagyunk. Van-e jelentőség annak, hogy reggel 8-kor vagy este hatkor tesz közzé valaki egy... Posztot. Ezt nem tudom, biztos van, ezt nem tudom, de ez, ebben én is tudas lehetek, mert én is délután tettem ki azt hiszem a, a, a posztot, ezért azt mondanám szívem szerint, hogy nincs, de biztos van, nyilván aki meg sokkal inkább, sokkal érzékenyebb az élete, sokkal inkább erről szól, az életében sokkal központibb kategória az, az már korábban, jó, de én önt úgy igény. ismerem, hogyha ebből valaki messze menő következtetést vonna le, akkor azra azonban ferde szemmel nézne, mert azt mondja, azt valamit mondana. Tehát a mazsihisz valamiért úgy gondolta, hogy akkor teszi közzé ezt, amikor közzé teszi, és abból azért hiányzik a jobbik, mert addig nem szólalt meg. Én nem néztem meg, hogy azóta kiegészítette a mazsihisz ezt az összefoglalót, de mégis is nézném meg, hiszen az a mérvadó, amit először közzétett, az valamiért akkor szükségesnek tartotta, úgy gondolta, hogy számára e tekintetben legalábbis a sajtóval kapcsolatos tevékenysége véget ért. Igen, ugye Magyarországon ez annyiban bo bonyolítja a helyzetet, hogy akkor a pulasztók javára is próbálják írni valamit, hogy ugye van nálunk Magyarországi emléknap is, és van a nemzetközi emléknap is, és a Magyarországi emléknak ott az én ismereteim szerint sokkal inkább az tartja mindenki, mint az De lehet, hogy nem ez az oka. Tehát én, én nem tudom, én a, én nem láttam ezt a mazi közleményt sem. Ez nem a közlemény, ez az országos sajtószolgálatnak egy... Aha. Igen. Azt teszi közzé. De, hát. Én, én úgy gondolom, hogy igen, mindenki nem a erre emlékezni. Mint ahogy a Trianonról is megemlékezik. Mindenki, illetve ha valaki nem emlékezik meg Trianonról, az is területen ő magára A holokaus 27 emléknapja több magyar ellenzéki párt és pártvezető is megemlékezett az áltatlan meggyilkolt milliókról összeállításunkban az országos sajtószolgálathoz eljutatott közleményekből és a pártok közszereplők hivatalos Facebook oldalairól idézünk. 16 óra 13 perc igen. mennyire van tekintettel mások érzékenységére, miközben az már kiderült, hogy önnek van érzékenysége. Igyekszem tekintettel lenni. Én nem tudom, ezt mások tudnánk megmondani. Nyilván van olyan, aki, aki őriz valamilyen sértettséget ellen szemben, mert nem volt. Nem tudom, tudunk-e mindig maximálisan teljesen oda okay, tűnjük, akkor mások érzékenység. érzékenység van, az Főleg közép-európában nagyon nehéz támogat. Még egy, Köszönöm, egy dolog itt visszatérve, még a holokauszt emléknapra. Um, Finnországban a holokauszt említése nélkül emlékeznek meg a holokausztról. Finnország az egyetlen európai állam, amely olyan nevet választott a Nemzetközi Holokauszt számára, amely nem utal a zsidó tragédiájára, hanem általános üzenetet fogalmaz meg, írja a Jeruzsálem Post. Finnül, elnézés, nem jól Finnül, Finnül a Vanajnen Ohrén mustipálva, azaz az üldöztetések áldozatainak emléknapja nevet kapta a január 27-e, tehát a nép ellen elkövetett népírtás nem jelenik meg az elnevezésben. A Finn Holokauszt emlékezett szövetség hosszú évek óta próbálja elérni, hogy a Finn elnevezés is utaljon a soára, de eddig nem jártak sikerrel. A szövetség tagjai azzal érvelnek, hogy a jelenlegi semleges elnevezés hatására idővel feledésbe merülhet a holokausz emléke, és más kisebb-nagyobb üldöztetést elszenvedett csoportok fordítják maguk hasznára az emléknapot. Egyen? Ennyi? Ez szintén műk. Ez az ő dolguk. Én ebben nem szólnék vele, hogy ők ezt ugye rendelni. Attól nem félek, hogy a holokausz emléke el fog sikadja, vagy el fog süljön. Én szerintem ez... ez ez túlzott félelem, de túlzott taggál ennek kapcsán. Árulja el nekem, hogy van-e önnek kommentárja ahhoz a 4.4. es történethez, hogy Remete József sümegi Fideszes képviselőt nemrég ítélte el a bíróság természetkárosítás miatt, mert egy barna medve kitömött etemével kereskedett a képviselőt. A bíróság egy évre próbára bocsájtotta a demokratikus koalíciós vadajágné, és most azt szerette volna megtudni, mi lehet a medvével. Ezért írásbeli kérdéssel fordult az agrárminiszterhez. Hol fogják elhelyezni Remete József természetkárosítás miatt? Elítélt a önkormányzati képviselő tulajdonából elvett barna medve fejjel együtt kipreparált bundáját. Válaszában Nagy István agrál azt írta, a preparátumot a Pest megyei kormányhivatal kobosztált tavaly majd a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Sümegváros önkormányzata által üzemeltetett Sümegi afrikáriumban helyezte el. Van-e ehhez a... önnek kommentárja? De én ezt láttam is, ez már ősszel valószínűleg megtörtént, mert én nem is ősszel, bocsánat, én az azértő időszakban euh, néztem meg ezt a kiállítást, és akkor már ott volt a ezt meg kellene erősíteni. Egy... Ami az ügyről tudok, az, az egy valóban szerencsétlen. Tehát, ez, mint ahogy az egyik gombára bocsátás is mutatja, tehát erre a szokban mondani, hogy társadalom, társadalomra való veszélyességet, csak kifogú, magának az Úgyhogy Hát a maga a medve sem túl nagy. Otvezár. Közelítek önhöz. Azt tette közzé a minap a Facebook oldalán, folytatjuk jenő. Ugye ez lasztovica jenőnek egy üzenet, aki nem tudta kitölteni a mandátumát, mert ahogy ezt elegánsan szokták mondani, a Jó Isten magához szólította. Valamiért ön mégis ezt tartotta fontosnak, őt választotta ki, holott ugye 2015 január 18-áig volt képviselő, és utána mások voltak abban a körzetben Fideszes országgyűlési képviselők. A Lasztovica Jenővel kapcsolatos, folytatjuk vesző Jenő felkiáltójel annak mi a tartalma? Illetve egyértelmű az ön számára, miközben sokak számára egyértelmű volt, hogy ez a ez az üzenet miről szól? Lasszony, hogy Jenő nevéhez köthető annak a térségnek a, a fénykora, aki a mostani, a, a, a, akikkel beszélek. Én is felettem sőt, abban a, abban a megtiszteltetésben, vagy teherben volt részem, hogy 2015. januárjában Jenőnek a temetésén én beszéltem a, a, a volt képviselőtársak nevében. Úgy, és tehát mi jó barátságban voltunk, részben ez. A másik az, hogy hogy János 98-tól 2015 ig volt képviselője ennek a Igen. térségnek, és ez időben is, a éregyenek szét. Uh, időtartam, és, uh, és általában azt szokták mondani, hogy őt nagyon szerették, és azt szokták mondani, hogy ez az, az időszak, ami egyfajta ilyen aranykora volt ennek a térségnek. Politikai ellenzékek sem voltak olyan, mérgesek, gyilkosak, mint, mint most, és, és fejlődött a térség. És ezért én, én úgy gondoltam, hogy, hogy ezzel jelzem, hát Jenőnek is, meg, meg természetesen a választópolgároknak is, hogy én az, az örökségét folytatni kívánom valamiben megválasztani. A focira szokták azt mondani, hogy addig nincs mit mondani, amíg le nem fújja a bíró a meccset, mert akkor van vége, és azt követően érdemes beszélni játékról, eredményről. 2021. július 14-én jelent meg az a cikk, ami arról szól, hogy még júniusban lemondott a Fidesz választókerületi elnöke, tehát e, e, ugye ne felejtsük a dátumot, e, tavaly nyara, július, választókerületi elnöki pozíciójáról Fenyvesi Zalán országgyűlési képviselő... Zoltán! Zoltán. Igen, jól mondja, hogy Zoltán, csak ez itt rosszul van írva. Az országban több választókerületben visszahívták, vagy leváltottak már az elnököket. A Veszprém megyei harmadik számú választókerület annyiban mutat egyéni képet, hogy itt az elnök önként nyújtotta be lemondását. Uh, Fenyvesi Zoltán, itt már jól írták, kitölti 2022. áprilisáig szóló országgyűlési mandátumát, de ez a változás egyértelműen előrejelzi, hogy a, a közelgő országgyűlési választásokon nem ő, hanem Doktor Navracsis Tibor lesz majd a képviselő jelöltje. 2021. július 14-e? Igen. Hát semmi, hogy a, a, a választmány ugye most tette hivatalossá, és ugye ön is úgy igen. beszélt róla a hónapokon keresztül, mint aki, és ugye hát július 14-e, augusztus, szeptember, október, november, december, gyakorlatilag fél éve valaki kész e, kezelte. Igen, igen. igen Keselekték volna többiek is kész tényként, ha akarták volna. Ugye ez a, tipikusan az, amikor hivatalosan én nem mondhatom azt, hogy Képviselőjelölt vagyok, mert az országos választmány nem ütötte rá a fejtsétel. Ugyanakkor júniusra, ez egy hosszabb folyamat volt engem, régebb óta korábban megkerestek azzal, hogy esetleg ebben a választókerületben ha váltás lenne, akkor én. És, és júniusra mondtam igen. Tehát, hogy nem, szociológiailag tudtuk, hogy én leszek a jelöl, de jogilag ez a folyamat nem zárult le. Csak voltak újságírók, akik egyébként ezt szintén tudták, csak úgy gondolták, hogy ezzel lehet gyengíteni az én pozícióimat, hogy a minden egyes alkalommal nem kérdezik. sőt, benne sziket is írtak arról, hogy bizonytalan még az én Nem volt bizonytalan egy sem, csak a jogi, magának a jogi folyamatnak, annak minden garanciájával együtt végig kellett mennie, és ez most január 20 talán De mennyire volt ön kötelezően óvatos, mondván, hogy a választmány e tekintetben olyan, mint a fociban a bíró? Hát ugye én mondtam már olyanokat, hogy a választóterület minden csoportja engem jelöl, de óvatos vagyok minden ilyen, mindig minden ilyen, ilyen kijelentéssel számomra ezeknek a jogi folyamatoknak jelentősége van, és nem azért azt mondom, hogy nem vagyok még képviselőjelő, mert mert ez bizonytalan, hanem azért, mert egy jogilag nem vagyok képviselője. Oké, okay. annak idején én tudom, hogy nem szeretik a politikusok a házassághoz hasonlítják a politika meg annyi intézményét. Annak idején az én szüleim, emiatt sokan kárhoztatnak engem a szűkebb környezetben, arra tanítottak, hogy egy kapcsolatban mindig az egyik jobban szereti, a másikat, mint hogy a másik viszont szeret. Ezt nagyon nem szeretik a környezetemben, mindenki másokból. Én ezt tanultam, belém nevelték, ha akarnám, sem tudnám elfelejteni. Önszereti szereti jobban, ön tartozik jobban, a kettő nem ugyanaz, csak lefordítom navracs isra, ha vissza akarja utasítani, nem fogom hagyni elmenekülni. Önszereti jobban, per, ön tartozik jobban a Fideszhez, hogy a Fidesz ugyanannyira szereti önt, és ugyanannyira tartja tartozékának a navracsicsot, mint amennyire a navracsisnek fontos a Fidesz. Én nekem az az érzésem, mintha önnek fontosabb lenne a Fidesz, mint a Fidesznek ön, de ez az én érzésem. Ön ezt visszaigazolja, vagy sem? Hát nem tudom, hogy őszintén nem tudom megmondani. Egyrészt ha azt mondanám, hogy nem, az borzasztóan nagyképpűen hangzana, nem? Hát valójában itt vagyok én, Mr. Tökély, és, és a Fidesznek akkora szüksége van rám, hogy végül aztán most azt mondták, hogy akkor hát, indulják. A mezőri a periódusára mondatály. gondolok, akkor el volt annyira árvulva a szó átvitt értelmében, a szó legpozitívabb értelmében, amikor ha valaki szereti önt, akkor törődhetett volna önnel nagyobb mértékben is. Ha de pont ezért mondom, hogy ez, amit elmondtam az előbb, azt mondta számassza alá, hogy, hogy hogy, hogy akkora szükség van rám, hogy végül aztán félretével a, a mezőri periódusomat is nem De én, nem de én, de én, én most de, úgy de hosszabb gondolom, távon kérdeztem öntől. Jó, csak azért mondom, hogy nem tudom, mert nem gondolom, hogy ez már a helyzet. Nem, nem tudom megmondani, ne arra, arra. Az biztos, hogy én, én, én a, a Fidesz számomra becsületbeli így. A, a nemzedékem ugye Erről már egyszer beszéltem. 1994-ben, amikor a Fidesz kisiján kiesett a a parlamentről, akkor, akkor én úgy éreztem, hogy, hogy itt a, az én nemzedékemről is szóval. Ezt lehet, hogy én túlképzelem ezt az egészet, meg lehet az hogy hülyeség, mert néz én nemzedékem, csomóan már nem. -e és hogy engedjék meg nekem ezt, hogy én ezt érezhessem, hogy ezt érezhettem. Ebből adódóan én, én nem, én, én ott, igen, vagyok, és ezt csinálom, de nem tudom megmondani, hogy hogy én ragaszkodom, hogy van a Más. Más, a Filipov arról beszélt a beszélgetésünk legvégén, amely most így hullámzó volt, különböző dolgokról beszélgettünk, hogy tehát nem alakult ki egy ilyen fél óra, vagy 25 perc, hogy Németországhoz képest, véletlenül volt valószínűleg német példa, mennyire megváltoznak a német politikában lévő képviselők nevei, és ehhez képest Magyarországon mennyire hasonlóak, vagy ugyanazok a nevek. Ez arra a kérdésre való válasz volt, hogy én azt kérdeztem, hogy mekkora a tétje Érzelmi és nem érzelmi tétje, egzisztenciális tétje annak, hogy Magyarországon egy országgyűlési képviselő jelöltből képviselő lesz-e, és erre volt a válasz, hogy nagy, de hogy ez egyébként külföldön másféleképpen van, és az is elhangzott, hogy talán a német a jobb, mert hogy a rotációnak van jelentősége, kiégnek az emberek, elhasználódnak, és hát ugye természetesen az is elhangzott, hogy hova visszavonulniuk. Van-e erről önnek véleménye? Hát azért a, német, a mostani német Bundestag szerintem nem tipikus, mert ez egy, tehát van, vannak nagy megújulások a Magyarország ülés életében is, amikor, amikor valamilyen politikai fordulat következtében a képviselők jelentős része leserélődik, és sok új is kezdődik. ahogy más nem mondjam, a 2010-es parlament, amikor, amikor ugye akkor kerül be a Jobbik, akkor kerül be az lnp sok új Fideszes került be, sok MSZP is nem került be, tehát, és a, a, ilyen értelemben a német, mostani német választások inkább ehhez hasonlítanak, amikor volt egy sorcsere, hogy jégkorongos kifejezéssel uh -huh. éljek. De én készen álltam a... Hát ugye a beszélgetésünk korábbi évfolyamaiból idézhetünk is arra, hogy valóban készen álltam arra, hogy én akkor vissza az egyetembe, és... és Kivonulják a politikából. Én még most sem tartom kizártnak azt, hogy, hogy kivonulják a politikából. Ez nem a nagy visszatérés a politikában. Én egy egyéni választókerületben jelöltetem magam, listán nem szereplek. Ha a választópolgárok úgy gondolják, hogy Nagras isre szükség van a magyar politikában, akkor megnyerem ezt a választókerületet. Ha a választópolgárok úgy gondolják, hogy nincsen szükség Nagras isre a magyar politikában, akkor elveszítem ezt a választókerületet. Ezért folyó verseny, és akkor akkor nagyon könnyen születhet bennem az a döntés, hogy akkor, akkor visszatérek az egyetemhez teljesen. Az az döntése, vagy az közlik az emberrel, hogy a listára rajta lesz-e vagy sem, és hogy milyen helyen? Hát voltam olyan helyzetben, hogy közölhettem, hogy nem tudának a listán szeretelni. Tehát, hogy ön ezt kifejezetten közölte? Én kifejezetten közöltem, igen. És ennek valójában az az oka, ami az egyéni és a listás hely közötti különbség? Igen, igen. Én a brief ilyen értelemben a BIT megoldásban hiszek, szerintem egy, egy politikusnak meg kell méretni, mm -hmm. a magát egy gyilván ezt most kérdezhetném, hogy ez mennyire jellemző, de rájöttem, arra, hogy ennek semmi jelentősége nincs. Ön ilyen és ez a fontos. Ez szerintem egy jó döntés. Hadd kérdezem meg öntől, visszatérve még mindig, visszatértem egy pillanatra a holokauszt emléknapra. A Fidesz azt írja a közleményében egész Európában például, hogy a magyar baloldal a hatalom megszerzése érdekében keblére ölelte az antiszemita szélső jobb alakokat is, és a baloldal olyan miniszterelnök jelöltet indít, aki a zsidókat arra buzdítja, hogy antiszemitákra szavazzanak nyílt a zsidózik és a zsidók és, a zsidók és cigányok tisztázásáról, listázásáról, bocsánat, nem tisztázásáról, listázásáról beszél. Um, azt kérdezem öntől, hogy én most csak a jobbikról beszélek, márkizai Pétert most ebből kiveszem. Uh, önnek ahhoz, és beszélhet másról nem csak a jobbikról, valaki pregnánsan ilyen, ami önnek nem tetszik, személy szerint. Aztán beáll egy változás az ő életében is, a pártja életében is, megnyilatkozik, vagy csak a pártjával együtt halad. Mi, az a, mi, mi, mi kell ahhoz, hogy az ön számára az illető hiteles legyen és elhiggye neki, hogy az, amit x éve mondott, és hogy azt mondta, hogy a amit ön nagyon nem szeretett, elhigye neki, hogy már nem gondolja az, hogy á, megbánta azt, hogy á, és ki nem ejteni a száján, miközben egyébként erről önt a nap 24 órájában nem akarja meggyőzni. Mi kell ehhez? Hogy ne az alap, alap időkben történjen gyökeres változás. Tehát azt én nagyon simán el tudom képzelni, hogy valaki tíz évvel előtt átgondolt, most meg gondol, valamilyen szakpolitikáról, vagy valamilyen, valamilyen elképzelésről, lépésről, napi politikai kérdésről. Biztos, hogy számtalan van ilyen, amiben én is más, más gondolok ma. Idősebb is vagyok, nem tudom én, más tapasztalataim is vannak. Kipróbáltuk, és az nem volt jó, ezért más gondolok. Tehát ilyen van. De valaki az identitásának az alapját képező kérdésekben mondt más. És a jobbik ilyen. A jobbik egyrészt egy olyan pártként alakult meg annak idején, amely most hagyjuk egy pillanatra, függesztük fel az antiszemitizmusnak a cigány ellenességet, de arra mindenki biztosan emlékszik, még a jobbikosok is. Hogy annak idején a jobbik azzal támadta a Fidesz, hogy nem elég kemény Dülcsány Engem azzal támadott, hogy miért állok szóba egyáltalán Dülcsány Szerendszel, Dülcsány Szerendszel nincs helyet. börtönbe kell zárni, és a többi, és a többi és ma pedig egy klakáton szerepelnek, paraláznak, hálálkodnak a demokratikus koalíciónak. Ez az, én úgy gondolom, hogy az alapidentitás árulja el, kérdőjelezi meg, és ez hitteltelen, ez hitteltelen. És Gyurcsány Ferenc akár fölé nőhet az antiszemitizmusnak? Szimbólumként? Az, az, az azt, azért függesztem fel, mert nem tudom, hogy a jobbikben mennyire volt identitás eleme az antiszemitizmus, és mennyire volt csak az egyes magoknak a kérdése vagy nem tudom. Értem. A, de, ha, de ha alapidentitása volt a jobb, akkor erre is vannak az, az antiszemitizmusra is természetesen. Én most azon gondolkozom, hogy, hogy de igen, azt hiszem mondhatjuk, hogy elég számos eset volt, amikor jobbikos képviselő antiszemita kommenteket, megérzéseket volt cselekedeteket, tehát, és ez alapján talán van, hogy a egy ilyen összetűző ellent a azért belül, ez a is volt. TASZ orosz hírügynökség a magyar miniszterelnök február 1-én Oroszországba látogat, a PAX 2 atomerőmi projektje lesz az egyik fő napirendi téma, mondta Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Sziátor hangsúlyozta, hogy Budapest szeretne tárgyalni a gázszállítási szerződésünk meghosszabbításáról, a mennyiség növelése érdekében. Sziátor szerint az orosz putnyi koronavírus elleni oltóanyag Magyarországi előállítása is egy olyan kérdés, amely napi kerülhet, hiszen most építjük a nemzeti vakcinagyárunkat és szinte egy millió embert oltotta be nálunk Hozzátette még a külügyminiszter, hogy Magyarország tervezi a közös úrkutatási projekt megvitatását. Ugyanakkor sokan az Ukrajnával kapcsolatos, külbelpolitikai helyzetre való tekintettel azt mondják, hogy ezek mind nagyon fontos kérdések, de aki most Putyinhoz látogat, az Ön, mint hajdan volt külügyminiszter, ön, mint egy olyan ember, aki a politikához ért velem szemben, tud-e ez ügyben e, olyan érvényes gondolatot megfogalmazni, amit érdemes közreadni? Hát minden évben van egy ilyen találkozó, ha jól emlékszem egyik évvel Kutyi ön, másik évvel a magyar miniszterelnök megy Moszkvába, és az emlékeim szerint mindig ilyen pedig Előfordulni. És majdnem minden alkalommal van egy olyan ér, amit elmondanak, hogy miért nem ilyen, most találkozni Ucímnak és Orbán Ez is szerintem egy ilyen. Ö... Nem tudom, a helyzet az, azért, azért van egy kétségtelen, hogy van egy háborús, vagy közel-háborús helyzet Oroszország és Ukrajna között. Ugyanakkor meg az is furcsává teszi a magyar pozíciót ebben, hogy Magyarországnak szinte több vitája van Ukrajnával a társadalmi magyar kisebbség mi miatt, mint, mint és, és Ez nagyon kiségség. fontos, amit mond nekem, mert az a kérdés, hogy vajon az, ami a magyar kisebbség nyelvhasználatával, vagy más dolgokkal az ott lévő eh, magyar kisebbségnek a helyzetével kapcsolatos, az globális politikai szempontból egybevethető-e azzal a konfliktussal, amely nem tegnap keletkezett Oroszország és Ukrajna között. Tehát, hogy nem kisszerű dolog-e Magyarországon Ukrajnát kizárólag a kisebbségi magyarok helyzete okán megítélni, vagy ez a reál politika, és ha én ezt nem látom be, akkor hangoztathatom a véleményemet, de kisebbségben fogok maradni. Szerintem azért nem kicsinyes, mert hogyha ugyanakkor meg elnéznénk, az meg az magát. maga. Ebben önnek igaza van, de egy ilyen háborús konfliktusnak az árnyékában de nem ne... változik ennek a megítélése? Szerintem nem, mert akkor úgy járnánk, mint Lánszalott, talán nem még a a gyaloggalokban, a Mocsárvára megrohamozza, és halára kaszabolja az éppen esküvői, esküvőről összegyűlt Lászmétet, és és amikor ott és még, de hát ezt is megölted meg, azt is megölted és akkor ugye az após, hogy amikor megkívják szörlem szörött, hogy ugyan már hagyjuk, hát olyan szép ünnepe ez most, mindenki sírhat, hogy egy is megfartnak, az is megfartnak a lényeg, az hogy itt együtt vagyunk. Tehát persze, mondtadnám Ukrajnának, hogy van nektek elég vajatok a magyar kisebbséggel nem foglalkozatok, de nekünk fontos ez a magyar kisebbség. Ott. És, és ott Ukrán Szélsőséges csoportok, talán éppen a háború örve alatt, örve alatt ugye? de az létükben fenyegeti ezeket a közösségeket. És ez szerintem fontos, mert tudatlan, hogy háború, nem háború, háborús helyzet, nem háborús helyzet, ez szerintem fontos. Az ön életében lesz még harmadik világháború? Olyan, mint az első és a második, olyan nem. Hogy egy másmilyen lett, lesz, azt nem tudom megmondani. És mi lesz az akadály, hogy azokból ne legyen harmadik? Nem úgy gondolom, hogy más-más hogy dolgot hívtunk koronként háborúnak. Tehát, ami, amit mondjuk a. Oké, a tehát ebben tán... benne van az, hogy az, az emberiség nem annyira hülye, hogy kirtsa magát. Igen, igen. Igen, szerintem más technikákkal fogják megbízni a háborút. Igen. A háború egy érdekű cinikus hangzik, de a háború egy érdekelinsítési eszköz, ugye ahogyan azt megfogalmazta a más eszközökkel, a politikus a más eszközökkel. De nincs értelme a háborúnak, ha, ha minek elpusztul, mert akkor nem, nem érdeket érvényesíteni. Háborúnak mindig addig van értelme amíg a legyőzött is életben marad, ha meggyenlítve is, és nem csontítve is. Végezetül rengeteg téma maradt ki, de végezetül, de nem utolsó sorban Didier Reynertznek, az igazságügyi biztosnak, a politikonak adott interjújáról kérdezném, hogy az a politikai realitásnak a része, ahol arról beszélnek, hogy a választások kig jogállamisági mechanizmus égisze alatt nem fogják szankcionálni Magyarországot, mert hogy egyébként ugye ez ügyben az Unió nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy nem befolyásolja a választásokat Magyarországon, vagy ez valami másról szól? Ez a reál politika szerintem. A bizottság megtanulta az elmúlt, elmúlt 7 évben, hogy hogyha hogy mondjam, a konfrontációt vállal a magyar kormányjal, akkor ezzel a magyar kormány belpolitikai pozíciójuk erősítő. És szerintem szerintem ezt, ezt nem akarják most. És valóban nem. Ez egy jó, ez egy jó indok arra, hogy mondja, a, a jó indok és a, ez a mostani eset, és azt mondják, hogy ez nem avatkoznak bele a, a magyar választásokba. De én szerintem ezt úgy meg a napját megintem. Ez egy jobb hangulatú beszélgetés volt, mint múlt héten? Én nem éreztem azt, amire a tragikusnak. Jó, rendben csak kérdeztem. Én mert nyomogat vagyok, nekem volt már nagyon sok. Nem ez volt a legkellemetlen ebben a szívet Jó. is értem. még a kellemetlenek közésebb. Oké, rendben van. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Jövő héten Köszönöm folytatjuk. Szépen. Viszont hallással. Navras és Tibort hallottak. A Jó, regg Jó reggelt, Horvács zugló polgármestere. A Fővárosi Önkormányzat egyik képviselője van benne a vonalban. Úgy hiányzott neked, mint hátadra egy púpa bangóni történetet, csak mert néztelek téged az atv startban. tartban. Utólag persze, mert ugye a két műsor egy időben van. ATV-s én nem voltam akkor, akkor egy másik átérés. Bocsánat, a, spirit, a spiritben? A a spiritben szpi, igen, volt. igen, igen, bocsánat. Csak hanggal, tehát rá, mint rá. Igen, bocsánat, igen, igen én tévedtem, elnézést. Semmi van. Hát nyilván ez egy mindig kellemetlen kellemetlen ügy, amikor egy eh, volt politikai eh, kollégáról vagy vele összefüggésbe kell mondani valamit, nekem persze értetetnem maga a történet, hogy Miért kell többnek mondanunk, vagy mutatnunk magunkat annál, amik vagyunk? Az emberek úgyis az alapján ítélnek meg, hogy milyen emberek vagyunk. Ugye az emberek Én részint értik ézeket. a politikát, részint nem. Segíts abban Csaba, tényleg. Én biztos vagyok benne, hogy ti ezt nem tudtátok. Nyilvánvaló, hogy egy interjú után az ember számos helyen be kell, hogy mutassa a papírjait. Ma a politikában, vagy a pártpolitikában, hiszen nem mindenki országgyűlési képviselő, kéne változtatni azon a rendszeren, hogy az ember elkéri a másiktól azokat a papírjait, amelyekre egyébként ő a saját bemutatkozás akkor alapvetően hivatkozik? Normális lenne, hogyha a, a, a parlament is mint munkahely ezeket megkövetelni, és akkor ezeket a félreértéseket, hogy van akinek doktorja, nincs más, diplomája ezeket a félreértéseket el tudnánk Ezek elről. félreértések? Nem, most ironizáltam. Ugye te nagyon egyenesen fogalmazol, és ezt nagyon bírom, ugye azt mondod, hogy kollég, politikai társ volt kollégák az ember egy ilyen történet kapcsán hétfőről kedre, miközben az illető nem hal meg, el tud veszteni egy politikai társat, és úgy beszél róla, mintha világ életében múlt időben lett volna, vagy mintha nem is létezne? Nem, nyilván emberként, barátként, ismerősként ezek a kapcsolatok nem tűnnek meg, és nem lesz perszonanogáta azért, mert akár egy ilyen súlyos hibát elkövetett, ugyanakkor, mint politikus társ, ő nyilván már nem lesz, nem lesz jelen az életemben, de mint ember igen, és gondolom, hogy még fogunk is találkozni számos alkalommal, de ez mégiscsak arról szól, hogy van egyfajta szerep, ez a szerep egy politikusi szerep, amiben egyébként Bangoné szerintem kivételesen sokat tett azért, hogy érthető legyen a politika, nagyon sokszor közérthetően és nagyon profán módon magyarázta el, vagy mondta el a parlamenti vacsorok között is, a kormány oldalnak, hogy miről mit gondol, és az 99%-ban egyezett a magyar emberek véleményével. Tehát politikai értelemben ő egy, egy erős jelensége volt a parlamentnek. Én személy szerint sajnálom, hogy ezt a személyes hibát elkövette, és ráadásul erre nem is volt szüksége, mert a parlament a jog, a törvény nem követeli meg egy képviselőtől, hogy diplomája legyen. Ugyanakkor nyilván, mint minden munkahelyen, a politikusok is munkavállalók ebben az értelemben szeretnek egy picit többnek mutatkozni, és nyilvánvalóan, hogyha a környezetnek sok-sok diplomája van, akkor mindenki szeretné, hogy neki is legyen. Persze ennek van egy egy szabályos módja az, hogy megszerzünk egy diplomát éveken keresztül Oké, de alással. azt állod el nekem, hogy miközben a számháború ugye úgy működik, hogy leolvassuk egymás homlokáról azt a számot, amit egyébként oda kell előtte írnunk, potenciálisan neki azzal a tudattal kellett érni az életét, hogy ez egyszer következik, mert... Um, én egy gyereklelkű felnőtt vagyok, én bármikor számolok azzal, hogyha valamit rosszul csináltam az életben, az egyszer kiderül, és akkor én azt megúszom-e vagy sem. ezek különböző jelentőség dolgok. Van közöttük jelentősebb, van közöttük kevésbé jelentős. És én azon kivételes emberek közé tartozom, aki láthatta a nap hírében bangolnét, most lepélem, jól mondom, pár pillanat erejéig időnként megszoktam szakítani mondjuk a Akarítás, vagy bármely más munkámat, vagy egyszerűen csak háttér rádiózom, és akkor az az ATV naphíre lesz, miközben készülök, vagy ki tudja, mit csinálok. Um... És az volt a fejemben másnap, amikor, vagy harmadnap, amikor kiderült ez a történet, hogy vajon az a bangóné mennyire volt tisztában azzal, hogy mi lesz, hiszen akkor már ez a történet Damoklesz kargyaként ott lebegett a feje fölött, csak az ATV volt olyan udvarias, és ezt a témát nem hozta elő, mint hogy a többi vendég se hozta elő, de akkor a bangóné már konkrétan tudhatta, hogy rajta számon kérnek valamit, amivel ő nem rendelkezik, és ez őt nem befolyásolta, sem abban, hogy elfogadja a meghívást, sem az, hogy ott látszólag olyan könnyedén beszélgetett, mint hogyha nem lett volna tisztában azzal, hogy két nap múlva már csak egy olyan témában hívnák meg, amire viszont ő nem akar elmenni, hiszen emlékezetem szerint azt már nem vállalta a hogy töredelmesen bevallja, hogy a hír vele kapcsolatban igaz, és hogy ő miért cselekedett így. Miközben azt gondolom, hogy ha már egyébként ez me történt, akkor kutyakötelessége lett volna szint vallani. Én nem tudom, hogy kinek mi átszódik a fejébe, amikor tesz valamit. Nyilvánvalóan ez azért, és nem akarom relativizálni, tehát előre is aláhúzom. De nyilvánvalóan az, hogy valaki egy többnek akar látszani, mint amivel rendelkezik és szerintem az ő politikai teljesítményéhez, nem adott volna hozzá, ha ténylegesen rendelkezik, és nem, volna elő, nem veszel belőle, hogy nem rendelkezett azzal a bizonyos diplomával. De ugyanezen az alapon kérdezhetném, hogy mit gondol a megúszásról az a Fideszes kormánypárti politikus, aki mondjuk, eltulajdonít a közösből mondjuk csak egy milliárd forintot. Ő mire gondol, hogy ez az idők végezetéig megbocsájtatik, és nem lesz következménye? Tehát hogy az nekem azért egy lényegesen súlyosabb kérdés, és mondom, nem akarom relativizálni és a kettőt szoros párhuzamba vonni, de azért van, van, vannak a bűnök között is árnyalatnyi különbségek, nem is kicsi árnyalatok. És mivel április án választás lesz, és nagyon sok... Kormánypárti és kormány közeli szorulhat össze a, a, a nadrágja, vagy a nadrágjában valami, Az április harmadika az sorsdöntő lehet az ő életükbe, hogy megúszhatják, vagy nem úszhatják meg azt, amit eddig elkövettek. Szóval azért ez egy jóval közvetlenebb valami, és nyilván minden ember azért követel valamit, akik elkövetnek, mert azt gondolják, hogy megúszhatják. Amit te elmondtál, hogy arra számítasz, hogy esetleg majd nem úszod meg, szerintem aki erre számít, hogy nem úszta meg, az inkább nem követi el. Aki... Ó, hát ezek hétköznapi arra. dolgok, Csobát, a hétköznapokban is hány olyan dolgok, gondolhatsz egyszerű dolgokra, és összetörsz Éván, egy vázát, de... összetörsz egy Éván... vázát, amiről tudod, hogy másnak kedves, de egy szekrényben van elképzelhető, hogy tudom is, én csak 120 év múlva fogja keresni, és akkor már nem fog élni, ezért keresni sem fogja, és akkor azt mondod, hogy tehát most nem valami... Nyilván, ezt nyilván értettem, hogy nem jelentős, de vagy jelentős, azt ott tólig. De a lényeg csak az, hogy aki tesz bármit, az abban a hídben és reményben teszi, hogy megúszhatja. Ó, persze, természetesen. Aki bankot, rabol, aki bankot rabol, nyilván nem azzal a e, tudattal megy be, hogy őt most el fogják kapni, mielőtt a pénzt hazavihetni és elkölthetni, e, és bevonul 15 évre a börtönben, hanem abban a hídben megy bankot rabolni, hogy ezt ő meg fogja úszni, és jó lesz utána. Szóval eh, emberek ilyenek vagyunk, de szerintem ez a, a, ez a bangó néféle diplomai ügy, ez egyrészt nem egyedi eset, amennyire én ismerem. Kormánypárti vacsorokat is jelentős mértékben én, én, de én nem fogok, de én nem fogok ezzel eh, most itt népszerint De nagyon elegánsan is én nagyon bírom ezt benned. Um, azt árul el, utolsó kérdés, számomra elvi jelentősége van. A Banguni megítélése szempontjából tízes skálán ugyanakkor tízes, hogy visszaadja a mandátumát vagy sem. Ugye az elmúlt időben ilyen történeteknél, mármint olyan történeteknél, ahol egyébként egy párt így járt el egy képviselőjével, Magyarországon nem volt szokás visszaadni a mandátumat. Tudtommal eddig ez még nem következett be. Hogy bekövetkezik-e vagy sem, te lehet, hogy tudod. Számodra a hölgy megítélését, akit te személyesen ismersz velem szemben, aki nem ismerem, befolyásolja -e az, hogy visszaadja a mandátumát, vagy sem? Ez alapvetően már csak egy politikai kérdés, ugyanis nincs már jelentőség. E közjogi értelemben annak. Közjogi a értelemben értem, de, de emberi értelemben pedig van. Nem tudom, és haragudni, de nem fogok tudni belemászni valakinek Jó. a fejébe, akinek eddig nem éltem a fejébe. De azt kérdezem, hogy az ő megítélése, a te, a te megítélésed róla e tekintetben... Semreges. Semreges. Nekem ez, ez teljesen indiferens, és nem látom érdekes kérdésnek, főleg úgy, hogy a parlament nagyjából egy múlva befejezi munkáját. Olyan, téplek. csak az, vannak elvi kérdések. Ja, azért mondom, hogy ez egy elvi és politikai kérdés, de én nem ítélem el azért, ha nem adja vissza, és helyesnek tartanám, ha visszaadja. Oké, okay, rendben nem van. Tartom, nem a látom jelentőségét. Akkor ugráljunk, és azt kérdezem tőled, hogy fontosnak tartottad megemlíteni, hogy véletlen se ez hogy egy téma és egy ilyen negatív téma uralja a beszélgetésünket. Ugye a fővárosi önkormányzat képviselő testülete ült és döntött időalapú jegyekről ezt az időalapú jegynek a jelentőségét, ha megvilágítanád, azt megköszönném. Igen. Az időalapú jegy az azt a rugalmasságot adja végre az utazóknak, például egy home lévő budapestinek, de lehet ez egy Budapestre látogató vidéki vagy külföld is, hogy egy rövidebb utazást, ami ténylegesen rövidebb, meg tud tenni. Ha nagyon a, a az otthona környékén teszi azt a bizonyos kört, mondjuk elugrik, nem rendelkezik állandó bérlete, de el akar menni egy bevásárlásra vagy egy orvoshoz, akkor ha rövidebb a kiruccanás, akkor lesz egy 30 perces alapú egyet, azzal egyébként Ez egy, időt ez az egy az tárgy, ügye, Tehát ezt, ezt materiális valóságában veszi? Nem, ezt online módon is tudja venni, tehát egy applikáción keresztül... Is tudja is? Venni, és elvileg is, is? Elvileg is is. Lesz. De fizikailag ilyen jegyet még nem tud venni az automatából, de ez egy online uh -huh. alkalmazáson keresztül hozzáférhető. De a lényeg az, hogy a 30. perc előtt, tehát a 29 perc 50 másodpercnél még megkezdhet egy utolsó utazást, uh -huh. és az tarthat akár 30 percen keresztül is. Tehát a 30 perces időalapú egyel akár meg lehet tenni egy órát, és a 90 perces időalapú egyel ugyanez a logikán, meg lehet tenni akár két órás utazást is. És e, lényegesen olcsóbb, mint hogyha e, valamilyen más, tehát például e, különböző átszálló jegyeket, vagy több átszálló jegyet kellene különböző irányok miatt e, vásárolnia. Tehát ez egy e, az közönség kényelmét szolgálja, és a priccelést teszi fölöslegessé néhány száz forintért cserébe. Um... Mit gondolsz azokról, az önkormányzatokról, ő tekintett, hogy ez zuglóban is megtörtént, ugye a polgármesterek, alpolgármesterek fizetése, képviselőtestületi, testületi tagok emelése, mértéke, ez ugye ezekben a napokban és ezekben az órákban hullámzik végig e, a hírsájtokon. Tehát mit gondolsz erről a folyamatról? Ferencváros-tól ja. zuglóig. Mi ezt januárban elvégezik ezt a munkát. Szerintem egyszerű a kérdés. A polgármesterek illetmény növeléséről a parlament döntött, amiben egy 30%-os emelést végzett. Az is igaz, hogy jó pár éve nem történt hasonló. Tehát, hogy a, a, úgy tetszik, a polgármesteri fizetések is elinflálódtak. Viszont, amit tudni kell, hogy a képviselőtestület minden tagjának az illetménye, majdnem minden tagjának az illetménye, a képviselőké nem teljesen, de kötődik hozzá, az a polgármester fizetéséhez van beállítva. Vagyis a polgármester fizetése növekszik most éppen 30%-a bruttó, de nem növekszik automatikusan sem az alpolgármestereké, sem a bizottsági elnököké, sem a mezei képviselőbizottsági tagoké. Én azt gondolom, hogy ha növekszik a polgármesteré, a törvény erejénél fogva. Én biztos, hogy nem tettem volna javaslatot erre ebben az időszakban, mert van elég helye ennek a pénznek. De ha ezt a kormány kötelező módon előírta, és nem lehet tőle eltérni, akkor azt meg nem tartom teljesen korreknek, egy polgármester, magam, magam személyében mondom, hogyha viszont a az alattam lévő struktúrától, meg bármilyen indokkal, de ezt, ezt sajnálom. És persze értem, hogy ez nem lehet alap arra, hogy túlzó e, igényekkel lépjenek elő a képviselők, de van ennek egy korrekt menete módja. Tárgyalásokat kell folytatni, e, kompromisszumot kell kötni, és, és utána... Utána a munkának haladnia kell tovább, mert azért mégsem a fizetés az a, mi, az a lényeges pont, amiért egy politikus feladatot áll. Persze neki is vannak költségei, de teljesen jogos, hogy a, az ABC-ben neki is meg kell venni a hogyha sok energiát fordít arra a politikai feladatra, amit belőtt a választók megbizták, akkor nyilván ezért valamilyen tiszteletdíjőz megilleti. De ennek a jelentőség azért jóval kevesebb, mint amekkora figyelmet szentelünk Ötendek közben, ami a Ferencvárosi történetet illeti, ott arról is volt szó, hogy ez rossz üzenet lenne az országgyűlési választások előtt. Már melyik része? Hát a képviselőknek az az illetmény emelése, amit egyébként ők saját maguknak ne akartak szavaztatni. Ezért mondom azt, hogy van ennek egy véleményem szerint egy normális megoldás. azt kérdezem, hogy ez egyébként, egyébként el ére azt, eléri azt a mértéket, ahol egyébként azt lehet mondani, hogy ez. Véleményem szerint, véleményem szerint a parlament, a Fideszes többség azért hozta ezt az intézkedést, hogy konfliktus generáljon az önkormányzatban. <tos> és igen, <ez tos> figyelmet, figyelmet terén el, hát azért zavarkeltésben ez a kormány professzionális. Nyilvánvalóan az viszont rosszul jár el, aki ebből egy méretes tapasztalatot kap. csak hát közben éppen, mindjárt megmondom, hogy hol lehet olvasni, mert magamnak küldtem, mert ez már éjszaka volt, hogy polgármesterek közül is van, aki felveszi az illetményt, és van, aki visszautalja. Például a Pécset. Visszautalni így nem tudja? Itt rosszul mondom, akkor nyilván, a Pécsi költséget is rendelkezésére bocsájtja. Jótékony, jótékony célokra ezeket lehet használni egyébként. Én magam is minden hónapban különösebb csinandrattá nélkül, de ez mondjuk úgy, hogy szociális... Ez ráfogad van szó, szó szerint, idézem neked, Péterfi Attila, Pécsi polgármester, idetni e, uh, kötelező emlése, emlése várj egy pillanatra, mégis kénytelen volt az önkormányzat megerne, a, a, a, a polgármester került, mind a keddi ülése elhagzott, a nettó különbezethet, visszautalják a városnak, ez egyértelmű, visszautalják. Persze, sőt, De nem jótékony, tékony, adt, Pécsvárosának... Értem? Mondom, akár te is utalhatnál Pécs városának, tehát nem tudja törvény, hogy Pécs város számlára átutalj pénzt, mint Fia János. Ugyanezen az alapon tudja is átutalni ezt. Ahányan vagyunk, annyiféle megoldást használunk, de. Szerintem ez ennél többet nem. Ért. Jó, de ezt is kihasználja a média, jól beszél, Csaba, mert annak függvényében, hogy valaki fölveszi vagy visszautalja, ezt a csapdahelyzetet úgy teremtette meg a Fidesz. Hát, hogy ez most pozit... igen, tehát, hogy am amikor ebbe belelépnek, akkor akik ezt megítélik, azoktól elvitatni azt a jogot, hogy ezt megítéljék, lehet, de nem célszerű. Na, mi például az Ugrói képviselőtestület, erről valószínűleg már te sem emlékszel, ez országban talán egyedüliként, majdnem egy éven keresztül, minden hónapban a fizetésünk 20%-át beutaltuk egy zuglói alapba, és abból szociális és egyéb ügyeket finanszíroztuk. Nem, nem hiszem, hogy te erre emlékezné, vagy bárki más emlékezne az országból. Tehát ezek Én hogy emlékeznék? Hát, de követtem a az Ezek esemélyek. három, ezek három érek. Akkor te emlékszel, mert jó a memóriád, de hidd el, hogy a, a Magyarországon élő... Ö, polgároknak a 99. Jó, de ez a, hír, ez a hírszolgáltatásnak is a kritikája, mert igenis ez tudni kell valakinek a megítélésénél. Tehát az, hogy ma Magyarországon így működik a tájékoztatás, ez egyáltalán nem normális, és ez most nem azért mondom, mert ez rád nézve pozitív. Ha negatív lenne, akkor is ugyanezt mondom. Tehát, hogy ki, egyes személyekkel kapcsolatban mit tartunk nyilván és mit nem, ezzel kapcsolatban az információ jelentősége tízes skálán tízes. Alapvetően szerintem azért az emberekkel kapcsolatos és ez egy ilyen nevezhetek kritikának, de nem, nem annak tartom inkább csak egy észrevétel. Az emberek általában negatív információkat sokkal könnyebben jegyzik meg és ragadják meg, mint adott esetben egy pozitív És ez így van ennyi, mert a pozitív gondolkodásnak, a pozitív tetteknek lenne normalitása nem fordítva. Tehát, hogyha valami rendben megy, föl kell a napsüt, Oké, rendben föl, van van. Takarítva, föl van takarítva az utca, az nem hírérték, az a normalitás. Tehát én nem látom egyáltalán problémának, hogy a normalitásról is külön nem beszélünk. Az persze baj, hogy a, az abnormalitásnak túl nagy a... a hát erről van szó. Ne van. Hát nemcsak, hogy az abnormalitásnak, hanem egyfolytában súlyozni kell a fontos és a fontos talán között, és akkor mindjárt ajánlok is egy kérdést. Um, Ugye lassan kerek egy hete, egy nap hiányzik még, kerek egy nap, a Magyar Kultúra napja a zeneháza átadója, és a zeneháza átadója által generált vita. Ugye a Városliget megítélése kapcsán most már az épület, vagy épületek átadása okán, ez téged is érint, akkor is, hogyha egyébként a kezedből kivették a gyeplőt. Hogyan viszonyulsz te ahhoz a vitához, melyik oldalon állsz, ha egyáltalán állsz bármilyen oldalon, ha meghívtak volna, elmentél volna, és itt tovább, és itt tovább, de itt leviszem a hangsúlyt, és te jössz? Nagyon egyszerű a kérdés. Mivel nem hívtak meg, ezért nem tudom, hogy elmentem volna-e. Nem kívánom azt mérlegelni, hogy mit csináltam volna, mm -hmm. ha mégis meghívnak. De szerintem teljesen tisztességtelen és inkorrekt módon Zugló polgármesterét nem hívták meg. Erre az eseményre. Ez is nyilván, nyilvánvalóan jól jelzi a kormányzati a szándékot és arroganciát a helyi értékek és a helyi értékek képviselőivel szembe. És én elnézést, de nem tudok úgy kiragadva a környezetből örülni ennek a zeneházának, mintha nem egy parkba épült volna be. És értem, hogy ott először el kellett bontani csúnya épületeket, de a fővárosi közgyűlés még 2009-ben arról határozott, hogy elbontja az épületeket a Városligetből, és parkként újítja meg az egész területet. Sőt, visszazöldíti a Dózsa-György széléig a felvonási teret is beleértve. Be. Szóval ez egy bűnben fogant beruházás. Ez akkor is igaz, ha a világ legszebb épületének mondott épület jönne létre. Tehát ez attól még egy erőszakban, tehát ha úgy tetszik bűnben fogant produkció. És nem szabad elfelejteni, hogyha nem lett volna eh, sok 10 és százezer eh, aktív ember, aki eh, felemelte a szavát a Városliget totális beépítése ellen. Akkor nem egy zeneháza lenne ott a Városligetben és nem egy néprajzi a Dózsa-György út felől, amit többszörösen eh, átterveztek át eh, átkomponáltak, hanem például a Dózsa-György út felől eredetileg terveztek egy 300, közel 300 méter hosszú a az ajtósító egészen a fősök tereig tartó, egybefüggő épületfal 30 méter magasságban. Ez lett volna az egyik oldalról, ez például három múzomat foglalt volna magába. És a Városliget gyakorlatilag minden pontján összesen 13-14 beruházási pont valósult volna meg. Tehát azért beszélhetünk ma arról, hogy a liget nagyrészt megmaradt, és a zeneháza átadása kapcsán kéne most örömködnünk, hogy az milyen szép. Ez csak azért lett egy ilyen, ha úgy tetszik, békésebb eredmény, mert hogy a budapestiek felemelték a szavokat és azt mondták, hogy ezt így nem. De az eredeti szándék az több százezer szerkezet beöntése volt a város és továbbra is helytelennek tartom, teljesen mindegy, hogy milyen pozíció vagyok, budapestiként mondom ezt, hogy helytelennek tartom hogy egy parkba, mint építési telekbe gondolkodik egy kormány, ahelyett, hogy a szomszédban lévő rákos rendezőre költötték volna, vagy töltötték volna ki az energiájukat, meg az építési tüzüket, ahol értékrombolás nélkül lehetett volna értéket teremteni, és ez a kulcs. Ebben az esetben úgy akartak értéket teremteni, hogy közben romboltak, és az ember így nagyon nehezen tud objektíven nyilatkozni erről a kérdésről. Kicsit olyan, és most elnézést, de profál lesz a hasonlat, mintha egy nem erőszakból született gyermeknél ugyanaz az öröm faktor lenne. Persze, Jó, óvatta, felülön. most már figyelj, én, én csak ajánlanám, hogy ezekkel a hasonlatokkal a politikusok karácsonygergető Horvács Csabait. Tehát... Jó, e, igen, Ezt igen. Írtam, de Jó, de akkor szívjad is vissza, és az utolsó kérdés. Kiállnak a budapesti polgármesterek a sztrájkra készülő pedagógusok mellett, köztük Zugló és te. Így van. Miről szó? Miről szó ez? A tanárok jogos követeléseiről, mind a munkakörülmények, mind a bérek megfelelőségéről, és arról, hogy ez ne egy diktátumként szülessen meg, hanem a pedagógusok, akik egyébként ugyanazt az inflációt, ugyanazt a rezsi, e, robbanást e, és ugyanazt a körülményben bekövetkező változást szenvedik el, a tanároknak speciálisan nagyobb helyzetük például a Covid időszakában, hogy ezt a kormánynak, a mindenkori kormánynak korrekt módon el kell ismernie. És én azt gondolom, hogy a pedagógusok ugyanúgy megérdemlik azt a figyelmet, mint amit egyébként e, az orvosok részben és az ápolók részben megkaptak. A társadalomnak el kell ismernie azt a felelősségteljes munkát, ami a hosszú távú jövőnket szolgálja. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Oké, okay, köszönöm szépen. Én is köszönöm, Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Jó reggel. Jó reggelt! Kívánok a vonalban Balanyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Küldött nekem egy e-mailt felolvashatom, vagy inkább elmondja a saját szavaival? Hát be akartam önnek számolni, ugye nem is tudom mikor beszéltünk. Szerintem hétfőn. A hét elején az itteni képviselői fizetésemelések, vagy illetményemeléseknek a sorsáról ugye akkor aznap már tudott volt, hogy minden előterjesztő visszavonta ezt a javaslatot, és a... Ugye összesen tizen voltak, és aznap, a előző este érkezett önhöz a tizedik embernek a visszavonó nyilatkozata. Igen, igen így volt, és hát tegnap volt a képviselőtestületi ülés, a, amelyre ezt a javaslatot eredetileg beadták, ugye itt már nem szerepelt a tegnapi ülésen képviselői illetmény alapra vonatkozó emelési javaslat, Viszont a törvényváltozás miatt, decemberi parlamenti döntés miatt az alpolgármesterek illetményét meg kellett emelni. Összesen hányat? Nálunk összesen csak kettő alpolgármester van, abból is az egyik társadalmi megbizatású, a Döme a két farkú kutyák társelnöke, és egy főállású ahol a polgármesterünk van, ellentétben nagyon sok eh, kerülettel, ahol négy, sokszor öt alpolgármester is van. Igen, a tizenegyedik kerület. A koalíciós pártok nem csak ott, második kerületben, több kerületben, eh, hát nem kettő, de legalább a duplája az alpolgármesterek száma. Tehát ezt a javaslatot ugyan be kellett nyújtani a törvényi változás miatt. Ezt a törvényi nem automatikusan kell végrehajtani az önkormányzatnak, hanem ezt jóvá kell hagynia a képviselőtestületnek? Azért kell jóvá hagynia, mert ebben enged a törvény a képviselőtestületnek átad jogot, pedig annyiban, hogy az alpolgármesterek illetményét a polgármester illetményének 70 és 90 százaléka közötti sávban a testület állapítja meg. A törvény azt a kikötést tartalmazna még, hogy ez viszont nem lehet kevesebb, mint a polgármesteri illetmény 70 százaléka. Ezt értem, de ugyanebbe a körbe a polgármester fizetésének a megállapítása nem tartozik, tehát az ügyben a képviselőtestületnek nincs szava, vagy van? Nem, nincsen, mert a törvény most a még a korábbiaktól is eltérően összegszerűen állapította meg a polgármesteri illetményt, tehát ebben döntést már nem lehetett hozni. Mi volt egyébként az előterjesztésben a Ferencvárosi alpolgármesterek javadalmazásának emelése ügyében? A, én ugye az alpolgármesterem, a főeles alpolgármester illetményét 90 os mértékben javasoltam megemelni a testületnek, ezt e, meg is indokoltam a képviselő testületi ülésen, sőt a testületi tagok is, hát szuperlatívuszokban beszéltek az alpolgármester teljesítményéről. Legyen neki neve. reiner hívják és az LMP által delegált alpolgármesterről beszélünk, aki egyébként képviselő is, tehát egyéni képviselő az egyik Ferencvárosi körzetben. Tehát én, az, én mivel az eddigi val kifogástalan volt, rendkívül nagy hatékonysággal rendkívül jól dolgozik egyébként ugyanúgy, mint a másik alpolgármester Dömes Zsuzsanna, ezért természetesen 90 százalék. És, és a Döme Zsuzsa emelését ön mennyiben javasolta? Döme Zsuzsannának a főállású, után a Reiner Roland alpolgármester illetményének az 50 át javasoltam, ami hát azért messze nem éri el ezt az összeget, ez összesen bruttó 585 ezer forint, amit én javasoltam. A képviselőtestület mindkét javaslatot leszavazta. Milyen arányban. Hát gyakorlatilag, hát ugye a fideszes képviselők tartózkodtak, de gyakorlatilag egyhangúan leszavazták. és sajnos az a méltatlan a helyzet állt elő, hogy mivel az eddigi illetménye az alpolgármesternek, Ugye nem érte el a törvény által meghatározott 70%-os mértéket, ezért a jegyzőnek fel kellett szólítani a testületet, hogy törvénysértő helyzet állt elő és még egyszer szavazzanak az alpolgármester illetményéről, ezt, a, ezt úgy oldották meg, hogy akkor a határozatuk az lett, hogy a, a polgármesteri illetmény 70% a az ő illetménye. Tehát nagyon, nagyon méltatlan a helyzet alakult ki, és hát nem is titkolták a képviselők, hogy ezt az ő visszavont és általuk visszavont javaslatuk miatti felháborodásuk, indokolta, vagy el, idézte elő ezt a határozati döntést. Nem akarok se nagyobb, se kisebb jelentőséget tulajdonítani annak, ami tört ezért kérdezem öntől, hogy a hétköznapjait a Ferencvárosi Önkormányzatnak ez mennyiben befolyásolja, mert épp úgy lehet lényeges, mint ahogy lehet lényegtelen. Nekem azért ezen a héten sokszor eszembe jutott, már csak azért is, mert más önkormányzatokról is beszámoltak, éppen Horvács csabával beszélgetve említettem a Telexet, és azt gondolom, hogy a jövő héten is még téma lesz, valamint mind az, ami ezzel összefüggésben van, azt az ember ott látni a másik szemében, illetve én ott látnám a szemében, ha szembe jönne velem a folyosón. Hát nézzé, én minden nap szembe jön velem a folyosón, és gyakorlatilag egész nap együtt dolgozom a két alppolgármesteremmel, ahogy a hivatali munkatársak Valójában is. ezzel itt most róluk mondtak véleményt, vagy ez egy kicsinyes bosszú, aminek ők csak az áldozatai. A kettő egyébként mehet egyre is. Én azt gondolom, hogy, hogy mivel megindokolták, hogy mennyire kiváló munkát végeznek egyébként Ferencvárosban, így a bosszúról van szó. Ez a bosszú, ez valójában rajtuk csattan, de alapvetően az üzenete önnek szól. Hát ezt kell, hogy higgyem, igen. Elnézést, ez egy szar helyzet. Hát ez egy borzasztó helyzet, és azt gondolom, hogy, hogy az a... Nézd, az alpolgármesterim továbbra is úgy fognak dolgozni, ahogy eddig. Napi tíz órában a szívüket, lelküket beletéve, olyan dolgokat létrehozva Ferencvárosban, amit még soha nem volt. Nem csak az utóbbi tíz évben, de egyáltalán. Most felsorolhatnám, hogy a kultúra területén például milyen eredmény, miket csináltunk, milyen eredményeket ért el, Döme Susanna. felsorolhatnám, hogy milyen kiváló klímastratégiai anyagot állított össze Reiner Roland, milyen módon menedzseli a rábított területeket, de ha ezt elkezdeném sorolni, ez szerintem órákig vagy napokig tartanak. Én azt gondolom, hogy őket ez nem befolyásolja, de ez a kicsinyesség, amit itt a saját képviselőtársaiktól, akiknek az ügyeit ők egyébként viszik, akiknek az ötleteit megvalósítják, akiknek a dolgait lefordítják a hivatalú nyelvre, és utána az embereknek átadják, ez belük szemben egyszerűen egy méltatlan dolog. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, nagyon jól tette, hogy ezt jelezte, és örülök, hogy a mai nap az alkalmat adott arra, hogy erre beszéljünk. Egyetlen dologban szeretném felhívni a figyelmét a hétfői beszélgetésünkről, és én ezt el is mondtam önnek, és e tekintetben visszaigazolást kaptam, nem örülök neki. Ez a visszaigazolás pedig az, amit én akkor önnek mondtam, hogy olvasva azoknak az embereknek a Facebook vitáját, akik egyébként ebben megszólaltak, vagy akikre én rábukkantam, arra hívtam fel a szíves figyelmét önnek hétfőn, hogy ez náluk többről szól, hiszen megannyi olyan konfliktusról számoltak be ezen bizonyos ügy kapcsán, amely arról szólt, és ezt én mondtam is önnek, hogy milyen sérelmeket szenvedtek el, valós vagy mélt ez ügyben egyre megy az elmúlt két évben, és hogy e tekintetben erre Érdemes figyelemmel lenni, nem mint hogyha ez egyébként az ön tevékenységét be kell befolyásolni, ha kelljen, de hogy egy olyan kuktába, egy olyan laboratóriumba, olyan kémcsőbe láthatott ezáltal bele, akarva akaratlan, amely tanulságos a tekintetben, hogy miközben az emberek... Mi, egyik arcukat mutatják, közben egy konfliktus kapcsán mi mindenről tudnak beszámolni vadidegen vagy nem vadidegen emberek számára. Lehet, hogy ez önnek nem okozott meglepetést, nekem meglepetést okozott, és az, ami tegnap történt, az ennek a visszaigazolása. Nem azt mondom, hogy én ezt előre láttam, mert ez nem igaz, de erre érdemes odafigyelnie, ami egyébként az önpolgármesteri tevékenységét nem kell, hogy tízeskálánál hármasnál jobban befolyásolja, de ez egy erős hármas. Nézzel, én is belegondoltam, nyilván eszembe jutott, hogy, hogy lehet egy ilyen következmény is, de én ezt nagyon gyorsan elhesegettem. Oké, okay, önnek ebben van. teljesen igazza van, így de ugyanis ésten... nem lehet polgármesternek lenni. Hiszen, hiszen az ősérelmeik irányuljanak bármire, vagy fakadjanak bármiből ennek a következményeinek, egyszerűen ez nem mehet a Ferencvárosiak rovására. Ebben önnek teljesen igazolom. És én azért is veszettem el, mert úgy gondoltam, hogy természetesen ezzel ők is tisztában vannak. Igen, ha tisztában vannak, ha nincsenek tisztában, valójában szinte egyre megy, mert visszamennék oda, amikor ön azt írta, hogy, hogy azt mondja, hogy... Ugye arról volt szó, hogy ez mennyiben tenne rosszat az ellenzék megítélésének, ha ez egyébként bekövetkezne, és hogy ön arra utalt, hogy ezt az üzenetet nem kell, hogy továbbítsa a Ferencvárosi Önkormányzati Testület, Végül is más formában, de mégiscsak leadták ezt az üzenetet, és eszembe jutott az, amit Londonban mondott már Kizai Péter, hogy lehet választani a hat koalícióval való együttműködéssel, amit angolul ő nightmare-nek, magyarra folytatva rémálomnak nevezett, és azt mondta, hogy hát ezt lehet egybevetni azzal, hogy a Fidesz marad hatalmon, és akkor az emberek eldönthetik, hogy Fidesz vagy rémálom. Nem állítanám, hogy a legjobb választási lehetőség. Hát nézzel, én ezt nem gondolom ennyire élesnek, de ma reggel nekem is ez jutott eszembe, pont ez a mondat. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én is köszönöm. Őszintén sajnálom az apropót, viszont hallásra. Minden jót kívánok vissza. Önök Baranyi Krisztinát hallották, Ferencáros polgármesterét. Közbeszólt az élet, mert vannak olyan partnereim, akik szükségesnek találják, hogy a velük kapcsolatos információkat megosszák velem, és így jelentkezett Ferencváros polgármestere, és egy tegnap délutáni eseményről számolt be, amely elvitta az időt. Én nagyon bírom azt, amikor az én partnereim fogják, a partnereknek azokat nevezem, akikkel valamiféle nexusom van. Ritka az ilyen, de ha szükségesnek találják azt, hogy valamiről értesítsenek, és azt követően pedig arról beszélnek is, az egy olyan ritka lehetőség abban a foglalkozásban, amit én üzök, hogy nemcsak, hogy nem lép el az ember előre, hanem boldogan használja így aztán azt kell, hogy megkérdezzem tőled, hogy mennyire volt jellemző valaha is a te életedben az, hogy valaki téged keresett meg egy folyamatban, és nem te hívtad vissza, mert mondjuk, vagy nem te kerested, mert, mert te voltál neki annyira fontos, vagy egyszerűen csak értesíteni akart, és most nem egy szakmai hiúságról beszélek egyszerűen. Hát a munkámban részint egyáltalán nem, részint meg állandóan. Hát annyiban, hogy ugye millió e-mailt kap az ember, de az nem, nem mindig személyesen nekem szól, hanem azok így. De, én most az, de ez most személyesen nekem szólt, és most. Az nem. A de az nem. lehetett, hogy mondjam, te nem tudtál olyan helyzetbe kerülni mondjuk a magyar rádióban, mert ugye azért eh, vagy te vagy hangsúlyos, vagy a hely, ahol dolgozol, hangsúlyos, miközben a téma persze az, hogy téged felhívjon egy külügyminiszter, és azt mondja, hogy eh, tehát, lehet, hogy képtelenség, amit mondok, de azt mondja, hogy ez történt, és ha neked fontos, ő erről szívesen beszélne. Ez nonszensz volt abban a szakmában, amit te üsztél? Nem volt nonszensz, és egész biztos, hogy a külügyminisztereknek voltak olyan emberek. De embereik, akár ez a hazai külügyminiszter is lehet, hogyha. Igen, tehát, igen. Tehát a magyar... Amit, akiket erre tartottak, biztos volt ilyen, de az az igazság, hogy ez fordítva. Nálam fordítva működött. Nálam úgy működött, hogy én hívtam föl akit fel akartam hívni, és én beszéltem azzal, akivel Jó, csak akartam. Ad, ugye, van egy sor dolog, amivel kapcsolatban nem tudod felhívni, hiszen egy sor dologot csak ő tud, és olyasmire nem tudsz rákérdezni, amiről te Na nem most tudsz. Ilyen nem volt. Olyan viszont volt, ez, de ez egy egész más műfaj, hogy ö, háttérbeszélgetésre... Az igen, az és, igen. Nem, de most nem arról beszélek. Nem, tehát ilyen volt, tehát ö, őszínűen szóval ö, ö, voltak olyan olyan ö, külügyminiszterek, nagykövetek, politikusok, akik rendszeresen meghívtak ö, háttérbeszélgetésre, és egyébként ezek egy része nem is mindig háttérbeszélgetés volt. Tehát az ott elhangzottakra jó részét használták. De azon csak te voltál? Hmm, ne, olyan is volt, igen. Olyan is volt, meg, meg olyan is volt, ahol többen voltunk. Igen. De nem jellemző. Tehát az a jellemző, hogy én, mint tudósító, keresem meg a hírforrás. Azt kérdezem tőled, hogy te gyanúsan néznél, vagy ferdeszemmel néznél arra, aki téged megtalál, miközben egyébként nem kéne, hogy ferdeszemmel figyeljed az ő tevékenységét? Hmm. Tehát gyakorlatilag arra kérdezek rá, hogy abban a felfogásban, amiben te újságíró vagy, és azért most már azért elég határozott képen lehet az engem követőknek a beled folytatott beszélgetések kapcsán, hogy te milyen vonalat képviselsz. Tehát, hogy... Eh, a nemes vonal az alapvetően arról szól, hogy ez egy egyirányú folyamat, vagy a nemes vonal erről nem szól, független attól, hogy mennyire gyakori az ellenkezője? Jó, nyilván ennek van egy elvi alapja is. Én tényleg abból indulok ki, hogy az én feladatom a, a, a meglévő dolgoknak a, az interpretálása, vagy a bemutatása, nem pedig a politika csinálása. Tehát én még a még a látszatát, nem csak a látszatát, hanem az árnyékát is kerülni akarom annak, hogy én bármilyen módon belavatkozok azokba a folyamatokba, amelyekről beszélek. Ez az egyik. A másik, meg az is lehet, hogy csak a személyisége milyen, hogy nem érezte senki fontosnak, hogy én velem baráti viszonytalakítok. Nagyon, nagyon jól beszélsz, mert ugye ez egyáltalán nem szükséges, hogy baráti viszony legyen, hanem egész egyszerűen annak a kérdése, hogy a másik térfélel lévő ember, ha ez egyáltalán egy másik térfél, ebben se vagyok biztos, azt mondja neked, hogy a te szakmai és emberi sodra bízza, hogy ezzel mit kezdesz, de hogyha te egyébként ennek jelentőséget tulajdonítasz, akkor ő beszélne valamiről, és miután te a történetet ismered, alapvetően e, rájöhetsz arra, hogy ez valami egyéni érdekérvényesítés, vagy tényleg az ő foglalkozásával összefüggésben van, és akár mindkét esetben, akár csak az egyik esetben azt mondjad, hogy nosza rajta jó katonák, ígyunk egészséggel, rá, hadd menjem. Az valóban egy különbség, hogy személyes vagy, vagy, vagy nagy politikai érdek. De az én szerepem az, hogy, hogy én, én ne legyek. Tehát, hogy én, én, én csak egy közvetítő vagyok a publikum, és a, a, a politikusok vagy a... Vagy a politikai élet, vagy a társadalmi jelenségek, vagy, vagy egyáltalán a, a külvilágnak azon része között, amelyről én írtam. Jó, hát azért beszélek. ez az elmúlt időben már eléggé nem sikerült neked, hiszen egyébként a te megítélésed, a kormány sajtó, vagy a, a jobboldali sajtó megítélésében még aktív korodban is olyan volt, amelyben olyan aktívan utáltak téged, amilyen aktívan csak lehetett, és ezt nem győzték egy, egyfolytában a, a tudomásodra hozni. Igen, hát méltóztatta ki is rúgni mert teljesen rendben van, de... No, de ezt ezt, ezt én... valamivel kivívta, tehát ők úgy gondolták, hogy túlterjeszkedtél azon, mint ami egyébként Nyilván. neked jól áll. Nyilván úgy gondolták, de őszintén szólva nem vagyok benne, biztos, hogy igazuk van. Az egy másik nem most nem úgy, arról egy... beszéltem. Jó, csak azt akarom mondani, hogy ettől én még nem változtam meg, és most nem akarom magamat ilyen, ilyen etalonnást stilizálni, egyszerűen így, így sikert. stilizálni? Csak meg akarom jegyezni a kifejezést, igen? Jó, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez, egy, ez most egy ilyen különleges státusz, amit én kivívtam magamnak, mert, mert én egy ilyen tökös legény vagyok. Nem, így alakult az életem, én ilyen vagyok. Nem inném egyébként, valószínűleg jobb lenne, ha simulékonyabb lennék minden szempontból, tehát még a, a, a, a szakmai munkámba is, bár én szerintem egy tudósítónak, mondjuk tudósítónak talán kevésbé, de például egy interjúvolónak, egy egy kérdezőnek, az kifejezetten előnye, ha ő kek, ha szemtelen, ha a lévőtől megpróbál mindent kiszedni, olyat is, amit az nem akar elmondani. Úgyhogy ennyiben eleve arra vagyunk ítélve, hogy utáljanak minket. Hát nem könnyű hozzászokni. Igen meg hát az utálat mértéke is, tehát De ez nem nekünk so, ugye ugyanannak a, a, a személynek a az ellenszembét tűk. sikerült kivívnunk más-más módon, erről olvasni annak idején a magyar nemzetben elítólából nem volt jó érzés, tehát nem, nem az volt benne, mint anyukám képes volt mondani, hogy fiam, publicity, publicity. Az nem, de azért azt kell mondjam, hogy bizonyos kritikákat válveregetésnek érzek. Tehát ö, ö, a, azt jelenti, hogy, hogy valamire, valakinek ráléptem arra a tyúgszemére, amelyre, amelyre ha nem én lépek rá, akkor másnak kéne rálépni. Szóval... Azt el, Gábor, hogy te a saját életedben megélted-e az, hogy az információ hatalom? Igen. Igen. Sokszor? Hát jó, ez megint a szinten, egy bizonyos szinten folyamatosan megértem, mert, mert például megértem azt, hogy. És akkor most egészen messze menjek vissza a történelembe. Például nekem az első tudósítói posztom Berlin, Kelet-Berlin volt. És megértem azt, hogy semmi mással csak azzal, hogy egy, egy pici stílusbeli különbséget képviseltem abba, hogy egy úgynevezett baráti szocialista országról tudósítani kell. Tehát egy, egy kis ironikus felhangot belevittem a tudósításaimba. Ezáltal, eh, hogy mondjam, teremtettem a sajtóban is, meg, meg úgy egyébként is valamilyen szinten, jó, hát nem akarom túlbecsülni, de a társadalomban is egyfajta, nyilván milliméteres, változás, tehát nem az a, nem az a fajta ö, megítélés volt, és, és, és az, hogy az emberek nem abban gondolkodtak, hogy itt egyrészt szentségekről, másrészt hótkomoly dolgokról, másrészt ö, mindig a világpolitika legmagasabb férájról, és, és, és, és felelősségről, és a tudósító az nem tudom milyen legyen van szó. Ez szerintem Egyfajta hatás. Most tudatosan mondtam valamit, amire valószínűleg már senki nem emlékszik, mert... Ne ott években volt, És, és, és ami, nem, ami nem ilyen közvetlen napi dolog, tehát nem azt... Tehát ezzel gyakorlatilag úgy érzem, hogy valami minimális dolgot tettem, amit, amit én tettem. Most, hogy ez jó volt, rossz volt, fontos volt, nem volt fontos, ez egy másik kérdés. Valószínűleg nem szabad ezt túldimenzionálni, de... Van, a, van a, az újságírónak valami fajta szerepe még akkor is, hogyha ha amúgy a, a, a számokba, vagy a, vagy a, a hallgatottság, vagy nem tudom, de nem érhető egyébként, azt ne felejtsük, hogy olyan időszakról beszélünk, amikor a magyar rádiót milliók hallgatnak. Igen, tehát már, már nehéz, nehéz elképzelni, Illetve Nem csak az, hogy milliók hallgatták, hanem hogy ez nem a rádiókabaréra vonatkozott kizárólag. Azt De... áruld el nekem, hogy az elmúlt egy hét hozott-e bármilyen pregnáns változást az orosz-ukrán válság megítélésében általad, vagy ott, ott tartunk, ahol egy hete? A lényeget illetően ott tartunk, ahol egy hete. Ami változott szerintem az az, hogy Bizonyos dolgok letisztultak, tehát én szerintem az oroszok ma már, ma már legalább olyan erővel hangsúlyozzák azokat a dolgokat, amelyek, hogy is mondjam csak, valós világpolitikai geopolitikai érvényességgel bírnak, mint, mint a mindenfajta hülye háborús propagandát. Én szerintem az oroszok elkezdtek a, a, a visszatáncolást, a kimászást. Ugye, szerintem soha nem akartak háborút. Ettől még belekeveredhetünk, belekeveredhetnek, de soha nem akartak. Egyszerűen én nem látok olyan politikai opciót és, tél, és, és célt, amelyet ők háborús eszközökkel Ukrajnában el tudnak érni. Csak kontraproduktív lehet. De hát ez mindez nem jelenti azt, hogy, hogy ne lett volna egy háborús kulisza fölhúzva, és sajnos a, azért azt látni kell, azért ez a geopolitikai jártva, a másik oldal is beleszállt ebbe az oldalba. Azért... Itt nem véletlenek ezek a, ezek a kicsit törésvonalnak tűnő jelenségek Európa és Amerika között. Amerika szereti az európaiak megfelelő testészével verni a csalánt. is egy ukrán válság, egy orosz válság, egy oroszokkal való konfrontáció elsősorban az, az európaiakat érinti, az amerikaiakat, csak nagyon másodszorban. És Ebben én úgy érzem, hogy az európaiak egy kicsit most, hogy mondjam, tudatosabbak. Még akkor is, hogyha a formai elemekben azt látjuk, hogy, hogy sokkal keményebben, sokkal határozottabban állnak ki a Oroszország elítélésében, de mindig hozzátéve, ha Oroszország támad. Két kérdés... Nem, marad... nem támad, akkor, akkor nincs, nincs baj. Két kérdés, hát még az csak kettőre van idő. Az egyik az, Navracs Tiborral beszéltem szokásomhoz híven, vagy ő beszélgetett velem fél nyolc és nyolc között, és az interjú végén, vagy a beszélgetés végén azt kérdeztem tőle már annak kapcsán, amit ő mondott, hogy vajon nem kicsinyes dolog-e Ukrajnát nem nagyobb mértékben támogatni az orosz ukrán konfliktusban, amiatt, a magatartásuk miatt, ahogy egyébként a magyar kisebbséggel annak nyelvhasználati jogával egyebekkel bánnak, és ő erre azt mondta karakánul, vagy legalábbis egyértelműen a karakán töröljük, hogy nem. Tehát, hogy nem kicsinyesség. Egy orosz ukrán háborús konfliktusban Amiatt nem pártolni az egyiket, mert egyébként az ottani magyar kisebbségnek nem adják meg azt a jogot, amit egyébként az anyaország szeretne vagy elképzel, azt érdemes minősíteni, vagy a politikában minden lehetséges és nem kell minősíteni? De érdemes minősíteni. Hát én szerintem egyáltalán nem róluk van szó. Ebben a kérdésben sajnos a magyar kormánynak, Orbánnak van egy saját megközelítése, saját üzlete, saját zsebe, saját politikai és belpolitikai és külpolitikai és nem tudom milyen céljai, saját szempontjai, amelyeknek mindegyiket nem látok át. A Putin orbán viszonynak semmi köze nincs se Ukrajnához, és már az alapjának se az Európai Unió vagy Amerika és Oroszország kapcsolatához. Ez egy magánbiznisz, ember ezt, ezt így is kell, helyi értékeny kell kezelni, amiről is beszél ez a, hogy, hogy, hogy azért, azért, azért ilyen a mi viszonyunk, mert, mert védjük a magyar kisebbséget. Nem, nem, nem, nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy egyébként a magyar álláspontot az ukrán-orosz viszonyban ez befolyásolja. -e, és befolyása, azt... így van. Én szerintem nem befolyásolja. Én szerintem nem azt mondta, ez hogy Jó, mindegy, jó, hát mindegy. Tehát úgy csinálunk, mintha ez befolyásolná, mindegy, de Egyébként ez is mutatja, hogy, hogy mi egy magánbiznisz viszünk. Érdekes módon a románoknak ugyanígy van kisebbségük, ugyan, ugyanúgy érint őket ez a nyelvi törvény, ami egyébként csak úgy mondom, ez, ez sajnos, ez egy ilyen kolaterális veszteség. Ennek semmi köze a magyarokhoz. A ukránokat nem érdeklik a magyarok, a tehát Az ukránok az orosz nyelvi kisebbséggel, vagy többséggel, mert valószínűleg inkább többség, szembe próbálják ezt érvényesíteni, próbálják az ukrán nyelvet valamilyen módon vezető helyzet hozni, ami egy csúnya dolog, soha nem fogom támogatni, de ettől még. Itten egészen másról van szó. Én úgy érzem, hogy, hogy akkor, amikor ebbe az egész nagy világpolitikai játszmába bekeverjük a, a, az orbán Putyin és a magyar-orosz és a magyar-ukrán magyar viszonyt, mint, mint világpolitikai tényleg, ez nem igaz, itt egy egészen külön játszma folyik, egészen külön érdekekért, semmi köze az egész. Az egy, az egy nagy baj viszont sajnos, hogy, hogy akár jó, akár rossz az EU-nak az álláspontja ez ügyben ebből a magyarok kitáncolnak. Tehát ugye a külpolitikában tényleg, ha nincs egység, az, az, az a gyengeség jele mindig. Ennyiből ennek biztos, hogy, hogy semmifajta pozitív hozadéka nem lehet, sőt én attól tartok, hogy pont a negatív hozadékra játszik akkor, rá. Például, akkor az utolsó kérdés, miről szól? mert te ezt most magántermészetűnek írtad, le miközben PACS van ráírva hivatalosan, meg a vakcina ráírva hivatalosan, meg a gázellátás és az űrprogram, a TASZ-ra hivatkozom, tehát készültem tanárul, ez a négy dologban, a CIARTO nyilatkozatában ezek jelentek meg, te ehhez képest magánlátogatásról beszélsz, ez a február 1 a magyar és a nemzetközi külpolitika, Égiszé, miközben az orosz-ukrán relációval kapcsolatban szólnak alapvetően Putyirról, aki egyébként a közeljövőben vagy talán már találkozott is Erdogánnal, de találkozik Orbánnal is, amelynek itthon van egy negatív megítélése, mert hogy most nem találkozunk Putyinnal, mert nem komilfó, de én most egy szakértővel beszélgetek, és azt kérdezem, hogy te mit gondolsz erről a találkozóról? Hát lényegében elmondtam, ez a találkozó nem az Európai Unió és, és Oroszország közötti kapcsolatok része, ez egy magánbiznisz a szó politikai... Lehet a pax űrprogram, bármi? Hát egyébként a pax is egy magánbiznisz, úgyhogy ez teljesen rendben van. Nem, én azt hiszem, hogy, hogy itt erről nincs szó. Egyébként, mint ahogy Orbán ma, még nem láttam, de itt, itt lesz perceken belül, Spanyolországban, ahol is Madridban az itteni, hát mondjuk így finoman oldali párt meghívására, ugye jön, jön a Löpen is, jön, jönnek egyéb állítólag a Moraveszk is jön, meg jönnek az olasz szélsőjobboldaliak, vagy legalábbis egy részük. Tehát ugyanaz, ami egyszer már majdnem sikerült, Varsóban az azon most megpróbálkoznak itt újra, nem tudom, mi jön ki belőle, de hát ez, ezek mind olyan, hogy mondjam, dolgok, amelyek hát a, a fővonalból való kitáncolásnak a tegnás példái, tehát ez, ez ugyan, ja, és ez az a társaság, amellett mínusz a lengyelek, akiket a, a Putyin ezzel támogat az unión belül, mondván, hogy ez bomlaszt. Tehát ez, ez is mutatja, hogy itt Magyarország sajnos már nagyon régóta a külpolitikában is, ez az új egyébként, hogy a külpolitikában is próbál külön utakat keresni. Ugye korábban az volt, hogy ne nézzék a kezemet, amit itt van, csinálok. Egyébként mindent megszavazok, minden. most is megszavaz mindent, tehát arról szó sincs, hogy jó egy-két szimbolikus dolgot, hogy most elítéljük Kínát, vagy sem ettől eltekintünk de azért lényegében nem próbál ö, nagyon túlterjeszkedni Brüsszelben. De így, így ilyen hátsó utakon próbálkozik dolgokkal, amik, amiket nyilván nemcsak, hogy nem néznek jó szemmel, hanem hát ami nyilván szembe megy mindazzal, amit úgy ö, hát európai politikának szokás nevezni. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, elnézést a csúszásért. Oké, okay, szépen. szépen. szépen. Nemes gábor hallottak. Mondanám, hogy 9 óra 21-ig maradok, de maradtam 9 óra 12-ig, és nem telefonáltak, úgyhogy nem maradok 9 óra 21-ig kivételesen, nem. Nem teremtek olyan precedens, aminek semmi értelme nincsen. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó. Akkor hétfőn hat után, de még hét előtt találkozunk. Távol étemben, dörröpont, a János viszont halásra.